Ta. Jag vill ha människor i varans stad Försöker passa in, försöker se klart Stiger. Det finns en sol på min himmel Den lyser inte varje dag Men jag är jag Som kan vara jag Det är därför att jag finns Jag lovar ingenting Mer än att jag finns För någon som dig För någon som minns Att jag är jag Någon sa det kan ta år, det kan ta tid. leva och bli det man ska bli Och där stod en pojke på 15 år Och under det stilla ska det ta sånt tid. år 2015 16 7 och 20 16 7 och 30 16 7 och 40 16 7 och 50 År 2015 16, 8 och 20 Jo. Ja, vi kopplar ur telefonen där, den funkar bra. Och ni lyssnar till eh, Sverigekanalen såklart. Och det är live sändning här då den 31 januari 2015. Så täljs den här pissmånaden, sen kommer februari istället. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson här uppe i Dalarna varje lördag från 16.00 Sverigekanalen registrerad webbarrustation. Och, och för att veta våra vårt programschema är det så att vi har ju måndag till fredag schemalagda program då från 16.30 till 22:05 och lördagar från klockan 16. Söndagar också från klockan 16. Då går ni till korta punkt nu veckans program. Korta punkt nu veckans program. Vi kör från B-datorn och tvåans mikrofon. C-datorn är stabil här, men. Eh, den 29 så var det tekniskt fel då i Borlänge och Falun med Omnejd som även drabbade långsytan. Jag lyckades starta upp B-daten också. Det var avbrott där också. C-daten har inte haft några konstigheter med några korta avbrott. Det är mycket stabilt och fint. Jag tänkte köra på C-daten nästa lördag. Karpstrypan är upptagen men nästa lördag så kommer Karpstrypan tillbaka och medverkar igen. Det var ett tag sedan sist och det finns mycket att ta upp. Om ni vill stödja oss, för vi har ingen reklamradio här. Men det finns också möjlighet för företag och föreningar och sånt att beställa radioreklam för 500 kronor per månad. Om ni skriver till Sverigekanalen snabbela.sverige.nu Men ni får stödja oss ekonomiskt med ett valfritt ekonomiskt bidrag. Så som, tycker, tycker ni om Sverigekanalen så kan ni... Vi har i alla fall en en hög driftkostnad för internetuppkopplingen här. Alltid höjde då från 150 kronor till 409 kronor per månad för uppkopplingen. Så att det var det lägsta priset blev det dyraste av alla. Så att tycker ni om Sverigekanalen så skickar oss ett frivilligt ekonomiskt bidrag. Det går bra med 100 kronor och så vidare. Det är plusgivokontot 6, 634. 252 1. Alltså 634, 252 1. Sverigekanalen.com Sverigekanalen.com 28 000 besökare och lyssnare. Och I mars kommer vi att passera 30 000 besökare och snedstreck lyssnare. Jag återkommer också med statistik för kanal 1. Där. Man får ju räkna med också alla, alla som lyssnar och besöker Sverigekanalen.com jallarhornet.tk jallarhornet och när vi inte har någon lördagsgäst med oss så blir det uppläsningar från texter och så vi har lite nya program på gång också det kommer program här sen om islam om kommunismen om våra rovdjur och naturprogram och så vidare i flera fall så är det alternativa program också det är inte bara ett program som kan komma eller onsdag klockan 19. Det finns fler alternativ där för att du får var variation. Sprid gärna våra adresser och liknande på sociala medier och Twitter och Facebook och så vidare. Vi finns, på, vi finns också på, på Facebook och på Twitter också finns Sverigekanalen. Och ni kan också nu söka på Skype på Sverigekanalen. På Skype Sverigekanalen. Och har ju medverkat också sen tidigare. Han är med, välkommen att medverka i kommande program och även Ahmed Rami här. Radio Islam tog inte upp någonting om islam. Jag fick en, in, en ljudspår här från Youtube-kanalen med eh, Ahmed Rami. Radio Islam verkar ju avstängd tyvärr nu. Men, men Rami har en egen hemsida också, Rami.tv hans mikrofon höll på att skrapa hela tiden där han måste haft den på sin jacka det minsta han rörde sig så, så letade om den här mikrofonen men Radio Islam tog alltså inte upp någonting om islam det var bara att det var en islamisk förening som stod bakom sändningstillståndet och därför hette det Radio Islam och inte ens programmen på arabiska hade någonting propaganda för islam utan man avslöjade istället zionismen och aggressionspolitiken, folkmordet mot palestinska folket och så vidare. Ahmed Rami blev ju bjuden också av Olof Palme på middag och blev kompis med Anna Lind. Men sen fick han ju avkänna fängelsestraff också. Han läste upp samma text som judisk krönika hade publicerat. Och de fick publicera den texten men Ahmed Rami fick inte läsa upp den texten i närradion. Så all heder åt Ahmed Rami. Han har ju inte propagerat någonting för islam i Sverige. Han har istället avslöjat vi har också boken här Vad är Israel Och ni går in på sverigekanalen.com Och avdelningen Menyn högst upp Avdelningen nyheter Så högst upp finns en Avdelning kan jag gå in på där Gällarhornets försäljningsverksamhet Finns böcker och annat att beställa Från oss där och Sprid våra adresser och liknande Och att fler kan besöka oss Och att fler kan lyssna på sverigekanalen.com och det här är en svenskspråkig sändning. Så vi får be våra utländska gäster att ha lite överensseende med det. Vi har ju lite lyssnare från olika länder här. Det är kul. Sitter folk ner i Thailand och Filippinerna och så vidare och lyssnar. i olika länder. Jag kan inte hålla på att dra upp alla de här länderna. Men jag återkommer med... ...senaste statistiken. Och ni till chatboxen.tk ...med ett t. chatboxen.tk så kan ni... Se aktuella kanaler där som är som är aktiva. Jag har en text framför mig också här. Uh, Andreas Kung gick ju bort för tidigt också. Han måste ha fått någon sjukdom. Han var väl inte så Ja gammal och gammal. Men han gick bort för flera år sedan. Andres Kung var ju välkänd från Estland. Och det handlar om kommunismen här. Kommunismen och Baltikum. Man pratar ju mycket om Hitler och tyskarna där. Eh, 6 miljoner judar påstod man också. Det fanns inte så många judar i Europa. De flesta var deporterade österut. Vilket var den slutgiltiga lösningen. Man skulle då befria Tyskland från judarna och genom att deportera dem österut. Och de flesta lägren som tyskarna hade var inga förintelseläger. Men de dog av sjukdomar och svält och köld. Det var ju fruktansvärda förhållanden. Men 20 miljoner tyskar dog men de är inte värda någonting inte dugg och det är alltså en folkgrupp då som har monopol på lidande en miljon senare dog också, ingen som bryr sig om dem men en folkgrupp har då monopol på lidande och vi ser hur Israel håller på hur judarna i Jerusalem skrek där Sveriges Radio har gjort reportage också som visar hur mycket de hatar araberna och vill döda araberna och fortsätta kriget man har ju tagit nu successivt också mer och mer områden genom åren från det palestinska folket också. Mördar ju småbarn och förstör skolor och tusentals bostäder och allting. Det är en otrolig aggressionspolitik. Dagligen så håller man på jävlas med de stackars palestinierna som har ju levt där och även de här beduinerna får lida också. Det är fruktansvärt helt enkelt och ja, det är hemska bilder på döda småbarn det är, de har inga, inga huvuden armar och ben är borta av blod papperna gråter fruktansvärt det är ju ett re... fruktansvärt alltså, att, att ha förbindelse och även att ta militära avtal här med Saudiarabien där de hugger av huvuden och armar och ben det finns filmer på Youtube ja det är det fruktansvärt och ser filmer också med de här IS-gubbarna som skär av halsen på folk och håller upp i, hu i huvuderna sen. Va? Det är ju barbariskt det här. Och de här eh, muslimska extremister som, som ska hålla tal. Som eh, Sikterna att stoppa det här. va? Förespråkar stening. Alltså det här är ju sagoböcker. Alltså det är ju ondska och hat. Det finns inte ord. Judarnas skrifter innehåller mycket ondska och hat. Och, och Koranen innehåller otroligt mycket ondska och hat. Det är inte fredens så kärlekens religion. Men vi tänkte prata, prata om, vi kommer på program sen, bland annat på engelska också, från konferenser om islam. Så tro inte vad de säger. Det är, inte, det är inte fred och det är inte kärlek, utan det är hat och det är ondska. Och kvinnorna går klädda i de här hucklorna, nedtryckta. Och de piskas och ja, det är det fruktansvärt. Det är redan stenåldern. Och de här som kämpar för jämlikhet också, de säger inte ett pip. De törs inte kritisera någonting. Man blir så upprörd alltså. Däremot så tyckte jag det var trevligt att se de här döda IS-gubbarna på marken. När kurden har tagit tillbaka staden Kobane, Men den ligger alltså. Det är, den är ju förstörd va. Staden är ju förstörd. Men IS-gubbarna är ju borta och döda. Men... Äh, Vi ska läsa längre texter här och vi kör från B-datorn och tvåans mikrofon. Men C-datorn verkar inte ha någon avbrott här. Det är som på den 29 det var ett tekniskt fel i Bårdäng och Falun som drabbade även B-datorn. Men nästa lördag så ska Karpslypa medverka igen och då tänkte jag köra från C-datorn. Jag tänkte läsa då. Andreas King var ju välkänd också. Jag vet inte, var inte han på Sveriges Radio också? Men han måste ha fått någon sjukdom, Fan, han gick ju bort för flera år sedan. Han var väl inte... Hur gammal kan han ha varit? Men när jag var mycket ung så stödde jag FNL till exempel. Och även in på 80-talet så läste jag den här skriften också. Sverige Sovjetunionen och ett vänskapsförbund, va? Och jag tror vi hade någon på järnvägen också som berättade för mig att han hade varit i Sovjet. Och det var ju, fanns ju ingenting att köpa. Det var ju tomt i butikerna. det var ju speciella butiker för puddetryckerna va. Och där fanns ju allting så att säga. Det var ju en otroligt förtryck. Och det mångkulturella funkar ju inte heller. Varken i Sovjet eller Jugoslavien. Det följer ju samman. Det mångkulturen fungerar inte. De olika republikerna ville vara fria och helt oberoende va. De har ju någon här förbund med Moskva så att säga på, på frivillig väg. Ja, Anders kung var ju välkänd. Han gick bort för några år sedan faktiskt. Och det här handlar ju då om, om kommunismen i Baltikum. Och vi har ju också Jurelina. Han gör ju också filmer här också. Det också på YouTube. Han har medverkat också på Sverigeskanalen här. Nu ska man då satsa 25 miljoner av våra skattepengar. Vi är världens största socialbyrå. Och världens rikaste land. Samtidigt som vi är världens största socialbyrå här. Ta hit människor som får leva på bidrag. Och en del kommer aldrig in i arbete. Men man pratar mycket om det som hände i Tyskland. Har ni hört att man pratar någonting om som hände under kommunismen? Det var ju kanske 150 miljoner människor. De är inte värda någonting. Och folkgrupper som har en monopol på lidande. Vi ska då ha program om kommunismen också i fortsättningen. Så att de här texterna kommer användas för det. Sverigekanalen har en livesändning också varje lördag från 16.00. Enklast är väl att gå in på korta punkt nu, korta.nu-netradion. Korta.nu-netradion. Vad trycka play där. Upp på till höger så har ni länkarna till era mediaspelare. Ja, det fanns ett vänskapsförbund som hette Sverige-Sovjetunionen som gav ut en tidskrift. Min pappa körde ju returpapper där på Östermalm så jag fick ju den här tidningen. och Det var ju mycket sådana här siffror då från industrin och olika. De här jordbruken var ganska misslyckad också. Man mördade ju... Mellan 9 till 10 miljoner ukrainare som vägrade ansluta sig till de här kolchoserna. Kollektivistiska jordbruk då, storjordbruken som inte alls fungerade speciellt bra som vi vet. 9 till 10 miljoner ukrainare mördades av Stalin. Det var Sven Walter här som hyllade Sven Walter också eller Sven Walter hyllade Stalin. C.O. Hermansson vet jag inte om han fortfarande lever. Han hyllade ju Stalin vid hans bortgång, men sen några år senare så tog ju C.O. Hermansson avstånd från sig själv. Han hade alltså hyllat Stalin då på hans dödsdag, C.O. Hermansson. Han var genialisk på alla områden, sa han bland annat, men han tog, tog, tog avstånd senare från, från Stalin då. Jag lyssnade ju mycket på äh, mellanvåg Det var nämligen så att propagandaradion från Radio Moskva hade sändningar och jag tror att det var klockan 18-19 på norska och jag tror det var på danska mellan 19-20 och mellan 20-21 så lyssnade jag på den svenskspråkiga sändningen mellan 21-22 så var det på finska en timme och man sa så här att vi vill verka för att bevara världsfreden och anledning, anledningen till att Sovjetunionen hela tiden kommer med ny, nya förslag till USA om att eh, skrota sådana här missiler och sånt som var utplacerade det var ju naturligtvis inte i första hand för världsfreden utan att det kostade ju, det här militära kostade ju Sovjetunionen hade alltså 16% BNP gick till militära utgifter alltså bruttonationalprodukten, 16% hade man alltså 16% av BNP på 1980-talet i Sovjetunionen gick till militära upprustningen av missiler va? Så man var i stort behov av att komma överens med USA om att börja rösta ner dem där och satsa mer pengar till samhället istället va? Nu håller man ju på att rösta upp igen. Putin har ju en aggressionspolitik men den största förintelsen har ju skett i kommunismens eh, namn och där pratar vi inte om 6 miljoner, vi pratar om 150 miljoner människoliv och vi tar här upp om Baltikum men vi vet ju vad som hände också den här Brigitta Dahl också Hon hyllade ju Pol Pot de mördade ju två miljoner också där i röda kmererna i Campuchia hon hyllade dem folkmördarna i Pol Pot-regimen och det skedde ju också 70 miljoner kanske i Kina och så vidare va det finns en bok också här från en kille från Jugoslavien också om kommunismen där han hoppade av kommunistpartiet då så antingen tycker man att 6 miljoner människor är mer värda döda än 150 miljoner människor. Men vi tycker att den största förintelsen det är, har skett i kommunismens namn. Och det är också ett faktum att kommunismen bildades av att de allra flesta där var judar. Och de grymmaste bödlarna också i Sovjetunionen, KGB och vad heter den här hemliga polisen där, det var också judar det här finns avslöjat i skrifter och David Yoke har talat om det här också det finns bilder hur de såg ut och så det finns böcker om det här och NKVD hette de va? och eh, eftersom Ukrainarna vägrade gå, eh, ansluta sig till de här <kört> kollektivjordbruken då så gick de från dörr till dörr och avrättade dem helt enkelt och, och de, de dödades och avrättades som hemliga Polisen, det var 9-10 miljoner ukrainare. Nu ska vi koncentrera oss till situationen i Estland här. Andreas Kung gick bort för några år sedan. Kommunismen är världens största folkmord i historien. Det kanske är totalt. Kommunismen var ju då i Sovjetunionen där, och i Kina, och Campeche och så vidare. Men även också till exempel i Jugoslavien. Och det dödades ju människor även i Tjeckien och så vidare. Men det är ju inte det här, det här antalet va. Och vi ska börja det här pdf-en då från skärmen här. Estlands president. Det här är ju då 1999. Och Baltikum blev ju fria 1991. Och de äntligen återigen. De var ju fria ett tag där på 20-talet kanske någonting. Och sen kom ju då sovjettrupperna och beslagtog, ni vet det där. Men 91 blev man fria. Yuri Lina fick ju tillbringa sina första 29 år i. Uh, vänta nu, han kommer från Litauen, var det va? Vad jag för mig. hoppas han kan medverka igen. Jurilina, han är ju välkänd. Han håller på med filmer också här. Det finns också på YouTube. Uh, 1991 blev de fria. Det var en liten kupp där borta också, in i minst, den här gubben som var lite rund om fötterna. Man försökte spå en kupp där borta, på något vis med stridsvagnar och grejer, men det slogs ju ner. 91 blev man fri i alla fall, Estland, Lettland och Litauen. Och Jurelina har också be besökt sitt hemland också. Ja, jag tror att kommer från Estland faktiskt va? Där var han ju välkänd och fick verkligen hålla tal och sånt. I Sverige är han ju inte lika populär. Uh, Andreas Kung gick bort för tidigt tycker jag i alla fall. Det måste ha varit någon sjukdom där. Uh, det här är alltså från 1999 och Estlands dåvarande president Lennart Meri inledde en hälsning till den internationella kommission som ska granska kommunistiska och nazistiska brott mot mänskligheten i Estland. Och kommissionen samlades då den 26 januari 1999 till sitt första möte i den estländska huvudstaden Tallinn. Ordförande var den för detta finländska diplomaten Max Jakobsson. Och presidenten, dåvarande presidenten för Estland, Lennart Meri, invigde det här mötet med följande då citat. Alla har vi med vemgällelse följt den senaste tidens skeden i Kosovo. Men vi i Estland betraktar upptäckten av civila massgravar med särskilt avsky och oro. Ty, vi bör aldrig glömma att det var här i vårt eget land, i bin Palermo, nära staden Rakvera, inte långt från Tallinn, som det... Första massgravarna och detta slag upptäcktes i december 1918. Då fick allmänheten för första gången höra ordet och se bilderna av massgravar. Dessa gravar innehöll inte kropparna av militära kämpare utan av vanliga män, kvinnor och barn och åldringar vars enda brott var att de tillhörde en grupp som någon utsatt som fiende. Upptäckten av dessa gravar inledde en tidsålder av totalt krig och totalitarism. Vår tids två gissor som gav upp huvud till dessa och andra brott mot mänskligheten. Och slut citat. Så inledde alltså han det här. Dåvarande presidenten Lennart Meri. i. Kommissionens arbete återspeglar vår gemensamma övertygelse om att vi inte kan bygga en fri och demokratisk framtid utan att göra upp med det förflutna. Att sopa det förgångnas händelser under gemensamma glömskans matta. Det hjälper oss verkligen att skapa försoning. Eller framsteg mot en bättre framtid. Genom att handla så skulle vi inte hindra sådana hemskheter upprepas. Tvärtom genom att i namnet av något slags kortsiktiga mål strunta i det som har hänt skulle vi bara försäkra oss om, om att leva i ett hus byggt på lösan sand ett hus som skulle rasa samman under första bästa storm i framtiden kommissionen ska enligt president Meri klart och tydligt som möjligt dokumentera det brott mot mänskligheten som begåtts i Estland ja om det skedde väl i Lettland och Litauen också och äh, det är alltså frågan om brott mot mänskligheten Därför kommer att skildra en del av dessa brott som begåtts i kommunismens namn i Estland samt göra utblickar också mot Lettland och Litauen. Det här är väl. För att senare försöker fortsätta dokumentationen av motsvarande brott begångna i nazismens namn i Baltikum. I en avslutande del kommer jag att ta upp några frågor om, som brott mot mänsklighet rättigheter i Estland ställer oss alla inför. Och det här var väl Andres Kung. Del 2. Kommunistiska brott mot freden i Baltikum. Och det här kommer alltså inledningarna kommer användas i våra program som kommer handla om kommunismen. Ett nytt program som kommer att dyka upp. <tryck> <tryck> Vi går till korta punkt nu veckans program och stöd oss ekonomiskt på plusgirokontot 634 252 ett. 6 3 4 1 Det baltiska och övriga nordiska staternas säkerhet under mellankrigstiden blev beroende av maktbalansen mellan stormakterna. När både Tyskland och Sovjet under 30-talet utvecklades i total, totalitär riktning ökade krigsrisken och hoten mot bland de baltiska folken. Det hjälpte inte att de baltiska regeringarna undertecknat mellankrigstidens förbud mot alla krig i att de ingått icke-angreppspakter med Sovjetunionen år 1932 och två år senare förlängt med tio år. Sedan förhandlingarna mellan västmakterna och det kommunistiska Sovjetunionen strandat sommaren 1939 sökte kommunisterna istället samförstånd med nazisterna. Hitler och Stalin lät utarbeta en icke-angreppspakt och ett hemligt tilläggsprotokoll. Denna nazikommunistiska kommunistiska överenskommelser brukar kallas för Molotov-Rippentrop-pakten. Efter den sovjetiska utrikesministern Molotov och hans nazityske kollega von Rippentrop. Vilka undertecknade pakten den 23 augusti 1939. Och I det hemliga tilläggsprotokollet delade de tyska nazisterna och de ryska kommunisterna upp. Bland annat Finland, Baltikum och Polen mellan sig. Och det blev startsignalen till andra världskriget som började med att först Nazi-Tyskland och sedan Stalin Sovjet angrep och delade Polen mellan sig. Polen blev alltså anfallet från två fronter utan möjlighet att, att, att försvara sig då. Självklart inte. Va? Min kommentar. Fruktansvärt. Det blev startsignalen till andra världskriget som började med att först Nazi-Tyskland Ja, de delade Polen mellan, mellan sig om. Och tio dagar efter det sovjetiska angreppet mot Polen slöts ännu en nazikommunistisk pakt i Moskva med ytterligare ett hemligt tilläggsprotokoll enligt vilket Stalin bytte till sig det då ännu självständiga Litauen. Mot att Hitler fick den polska huvudstaden Warszawa med omnejd och ännu ett polsk landskap. Varken Litauer eller polacker tillfrågades om sin vilja. Samtidigt beslöt Stalin att tvänga på de baltiska regeringarna ömsesidiga biståndspakter. Fördraget med Estland undertecknades nästan 28 september 39 och av sovjetmakten rätt att stationera 25 000 soldater i örlogsbasen Paldiski vid Finska viken samt i flygbaser på det estniska fastlandet och på öarna utanför. Den 5 oktober tvingades Lettland till motsvarande fördrag och måste ta emot 30 000 sovjetiska soldater. 10 oktober tvingades Litauen att ta emot 20 000 soldater från, sina kommunistisk, från sin kommunistiska granne. I dessa biståndspakter betonade de sovjetiska kommunisterna sin respekt för Balt, Balternas statliga självstyre, statsskick, ekonomiska och politiska system samt militära handlingsfrihet. Men samtidigt tryckte den sovjetiska generalstaben kartor där baltstaterna angavs som delrepubliker inom Sovjetunionen. Och Dagarna efter den sista baltiska biståndspaktens undertecknande skrev den bitredande sovjetministern för säkerhetsfrågor, general Ivan Serov, under en hemlig order om registrering och därefter deportering av så kallade antisovjetiska element. Från det då ännu självständiga staterna Estland, Lettland och Litauen. Ännu en månad senare anföll de ryska kommunisterna Finland. Finländernas sega motstånd fördröjde förmodligen den kommunistiska ockupationen av Baltikum. Men med vinterkriget mot Finland avklarat och med väst. Makternas blickar vände mot västfronten där Paris föll för de tyska nazisterna den 14 juni 1940. Passade de ryska kommunisterna på att kräva en ny, sovjetvändig re regering i Litauen. Dagen efter ockuperades Litauen av röda armén. Ännu en dag senare krävde den sovjetiska regeringen att också Lettland och Estland skulle utse nya regeringar som vore villiga att ärligt uppfylla biståndspakterna samt släppa in ett obegränsat antal sovjetiska soldater. De estniska och lettiska ledarna fann militärt motstånd meningslöst och så kunde sovjetiska styrkor ockupera, även Lettland och Estland den 17 juni 1940. Genom ockupationen av Estland, Lettland och Litauen bröt de sovjetiska kommunisterna mot minst 15 internationella avtal, allt ifrån fredsfördragen efter första världskriget, där Lenins regering lovade att för evig tid respektera Baltstaternas självständighet, till icke-angreppspakterna inför andra världskriget och nationernas stadge. De kommunistiska maktövertagandena skildrade senare som stora segrar för de baltiska folken och kommunistpartierna. Men de baltiska kommunistpartierna hade sommar 1940 mellan 100 och 200 medlemmar var det. Så det var nog tur att de inhemska kommunisterna fick hjälp och det minst 100 gånger fler sovjetiska soldaterna. Ett par dagar efter den sovjetiska inmarschen utnämndes nya regeringar. I de tre baltstaterna. Ministerna var beslut av särskilda sovjetiska sänderbud. Precis som i Östeuropa efter andra världskriget fick kommunisterna nyckelposter som inrikesministerns. Men de flesta ministrarna var icke-kommunister. Befolkningen skulle invagas i falska förhoppningar. En månad senare genomfördes allmänna val som på en rad punkter stred mot gällande vallagar. Alla utom kommunisternas kandidater förbjöds att delta. I Estland kunde ha misstag en oppositionskandidat ställa upp i en valkräs men han arresterades på valets första dag anklagad för växelbedrägeri. När valdeltagandet blev mycket lågt förlängdes valet med en dag. Det som krävdes att få lägga sin valsedel i slutet kuvert. Det som krävde att få lägga sin valsedel i ett slutet, tyvärr kördes raka vägen till säkerhetspolisens förhörslokaler och anklagades att vara antikommunister eller folkfiender. Så genomfördes det i omröstningar som i statsvetenskaplig litteratur gjorde baltiska val liktydigt med skenval innan sådana val blev regel också i det kommunistiska Östeuropa efter andra världskriget enligt officiella uppgifter stöddes det arbetande folkets block av 92,8% av det röstande i Estland, 97,6% i Lettland och hela 99,19% i Litauen den sovjetiska nyhetsbyrån TASS meddelade varresultaten redan 12 timmar innan vallokalerna stängts i Baltikum. De ansvariga hade inte noterat att valet förlängts med en dag på grund av det låga valdeltagandet. Så kunde baltiska väljare få reda på hur det röstat redan innan röstsammanräkningen börjat. Den nyvalda parlamenten beslöt att förvandla baltstaterna till sovjetiska sovjetrepubliker samt att ansöka om inträde i Sovjetunionen. Min kommentar är man kanske skulle ha hållit en folkomröstning men det vågade man inte. För då hade naturligtvis folket röstat ner det där sagt nej till det hela. Va? Det vågade man inte och det gjorde man naturligtvis inte. Det var bestämt från Moskva, min kommentar. Den 3 augusti beviljade Sovjetunionen högsta Sovjet-Litauen, den 5 augusti Lettland och den 6 augusti Estland inträde i Sovjetunionen. Juristprofessorn och socialdemokratiske riksdagsmannen Östen Undén konstaterade den 16 augusti 1940 i den svenska riksdagen. Tre förut självständiga stater har likviderats på några dagar. Den skenbara frivilligheten kan inte bedra någon iakttagare. Vi vet nu mer allt för väl hur en sådan frivillighet skapas. De återstående staterna i Europa som ännu är fria har fått en ny lärorik åskådningslektion genom att bevittna den taktik som användes mot de baltiska staterna. Scenen har gjorts klar för ännu ett kommunistiskt folkmord, den här gången mot Balterna. Att medan deras Närmaste grannfolk vände bort sina blickar samt slutade vara vittnen eller ens åskådare. Kanske har det nu, snart 60 år efteråt, det här är väl nog skrivet 1999 tror jag, återblivit dags att lära sig något av dessa våra grannfolks erfarenheter av kommunistisk teori och praktik? Frågetecken. Del 3. Folkmodens tid. Vi läser alltså om kommunismen. Kanske uppåt 150 miljoner offer i kommunismens namn har skett i de stater som kommunismen har härjat. Från sin första stund vid makten har kommunister i alla underkuvade länder utpekat olika samhällsgrupper som spärras in i läger för tvångsarbete och indoktrinering. Ofta kallad omskolning. Eller för omgående avrättning. Det började med avkosakiseringen i Ryssland och Ukraina under Lenins tid. Och fälldes av avkulakiseringen i samma länder under Stalins tid. Denna brist på människosyn som såg människor enbart som företrädare för vissa intressen. Han som medlemmar av vissa samhällsklasser eller andra sociala grupper fick sin fortsättning i Baltikum genom de stora avrättningarna, arresteringarna och deportationerna under 1940-talet. Min kommentar är också, ni kanske minns, Baltutlämningen i Sverige. Dessa förtvivlade människor som vi skickade tillbaka. Vi vet ju vad som hände dem där när de kom tillbaka. Under den första sovjetiska ockupationen 1940-41 dömdes 179 människor till döden i älsklandet av sovjetiska folkdomstolar medan cirka 2200 dödades på andra sätt. De flesta mördades i skallade förintelsebataljonerna samt av den hemliga säkerhetspolisen NKVD, bland annat i Tartus och Kyraesares fängelser. I Tartu gömde kommunisterna 190 lik i en brunn på gården till en polisstation. På samma gård hölls några årtionden och senare specialdresserade hundar som i behov sattes in mot estländer som krävde frihet för sitt land och ett slut på den kommunistiska terron. I närheten ligger det gamla Kötttorget där kommunisterna i januari 1919 mördade 18 fångar. Bland dem den grekisk katolska biskopen Platon. I uh, Kuresar hade uh, genomfördes morden på gården till stadens medeltidslott. Hela, under hela den sovjetiska tiden var det förbjudet att uh, skriva eller tala om de kommunistiska morden. Men hösten 1988. 1988 Hösten 1988 kunde en tidning på Ösel publicera en ögonvittnensskildring av en överlevande. Såvitt jag vet var det bara tre som sköts i el och som senare återfanns i brunnen. Alla andra torterades till döds, de omkring hundra. Ingen vet exakt antal. Tortyrmetoderna var många. Man skar av, skar av läppar, näsa, tunga öron. Eh, kokade fötterna. Man skar ut hudstycken, band händerna med ryggen mot taggtråd, stack ut ögonen. Kvinnor fick brösten bortskurna. Jag var där när liken bars upp i källarna. När dagen kom tusentals människor för att söka sina anhöriga. Många fann dem också. Det var en vidrig syn som jag aldrig glömmer. inte Förintelsebattaljonernas massterror... Drogs inte igång till följd av Balternas militära motstånd som en del kommunister påstod. Den baltiska gerillakampen mot den sovjetiska ockupationsmakten, liksom senare mot den nazistiska, uppstod till följd av ockupanternas terror mot civilbefolkningen. Tvärldssamfundets lista med namn som Lidische, Oradur, Babiyar kan bara från Estland fogas namn som Kabala och K Kautla. I den senare byn plågade de sovjetiska förintelsebataljonernas medlemmar i elvaranda varenda människa de mötte. Den yngsta var två månader och den äldsta var 78 år. Redan hösten 1939, nästan ett år före ockupationen, hade den sovjetiska vicekommissarien för statens säkerhet, general Ivan Serov, undertecknat orden om massdeportationer från baltstaterna. Enligt denna order, med nummer här, av den 11 oktober 1939, skulle en rad befarat antisovjetiska element sig iväg till sovjetiska läger. Och vi kan kalla de här lägerna för arbetsläger eller liknande. Och eh, om de nu låg i Sibirien så vet vi att det blir 60 grader kallt där borta på vintern. Så att många kommer kom då att frysa el utav köld helt enkelt. Fruktansvärda förhållanden. Min kommentar. Bland grupper som särskilt nämndes märktes medlemmar i alla icke-kommunistiska partier från högern till Socialdemokraterna och frihetliga socialister. Samt personer som uteslutes ur kommunistiska organisationer, poliser, militärer och hemvärldsmän, högre eller statttjänstemän, diplomater, domare, och åklagare, köpmän samt ägare till stora hus och hotell, anställda av utländska företags dotterbolag samt andra personer med omfattande utlandskontakter till och med esperantarister esperantister frimärksamlare och röda korsare, präster som släktingar till människor som flytt västerut Från Estland deporterades under detta enda dygn 9250 personer från Lettland 15081 och från Litauen omkring 13600 personer och Sammanlagt, deporterades alltså omkring 38 000 balter under ett enda dygn säkerhetspoliserna behövde inte ange skäl när de mitten i natten kom för att hämta misstänkta människor alla familjemedlemmar måste följa med också spelbarn, gamla och sjuka ihopsamlade kördes på lastbilar till närmsta järnvägsstation där kvinnor och män skildes från männen för att kanske aldrig återse dem ofta dröjde det Dagar inom färden fortsatte till sibiriska läger. Det galleförsädda godsfinkerna och boskapsvagnarna saknade sanitära inrättningar och stanken blev fruktansvärt. De flesta spedbarn sjuka åldringar dog under den vanligen veckolånga färden till den sovjetiska gulak Jag har väl en bok också som heter någonting med Ivan, en dag i ivan och det har skrivits böcker också om, om de här eh, arbetslägren där borta. Så so, so, so, vet nu också. Där, ja. Ja. Sovjetiska och andra kommunister har anfört olika skäl för att försvara massdepartationerna från Baltikum. För det första har det hävdats att eh, de borgerliga regimerna under mellankrigstiden förföljde kommunister. Och därför har det inte mer än rätt och rimligt, eller åtminstone följriktigt och förståeligt att kommunistregimerna förföljde bojare jämförelsen halta på flera sätt Det så kallade borliga regeringarna som i verkligheten även leddes av socialdemokratiska statsministrar arresterade en del kommunister som på sovjetiska uppdrag försökte stört landets lagliga och demokratiska regering, exempelvis under 1924 års kommunistkupp i Östland sammanlagt arresterades i mellankrigstidens Östland 258 personer av skäl som möjligen kan kallas politiska. Det kan jämföras med att kommunisterna efter 1940 års ockupation. Bara under de två första månaderna. 7043 personer vars så kallade brott vanligen bestod i att de tillhörde fel samhällsgrupper. Kommunisterna arresterade alltså på två månader 27 gånger fler människor. En icke-kommunisterna gjort på två årtionden. Och kommunisternas offer var dessutom oskyldiga. För det andra har det påstått att deportationerna var nödvändiga för att rensa länderna från så kallade antisovjetiska element inför det nazityska anfallet. Men samma dag som deportationerna inleddes publicerade det sovjetiska partiorganet prövda. Som betyder sanning. Men de spreder kanske inte så mycket sanning. Ett meddelande från nyhetsbyrån TASS. Som bryskt avvisade alla rykten om ett möjligt tyskt angrepp på Sovjet som provokationer. Dessutom var 28,4% av de som deporterades från Estland under 14 år. Och 17,3% över 50 år. Och skulle i ett krigsfall knappast kunna valda kommunisterna någon större skara än bara 21,5% var män mellan 20-49 år som kunde betraktas som vapenföra. I själva verket var det just dessa massdeportationer som mer än något annat bidrog till att göra balterna till glödande antikommunister och sovjethatare. Sedan det balttyska baronernas tid hade tyskarna av de flesta äster och lätter betraktats som arvsfienden. Men efter den nationella chock som 1941 års deportationer, deportationer innebar för de små baltiska folken, hälsades tyskarna snarast som befriade i början. Först sedan de tyska nazisterna visade sig lika omänskliga som de ryska och andra kommunister blev de, blev de också lika hatade av balterna. Bland de deporterade från Estland fanns drygt 400 judar som så ofta drabbades judar ännu hårdare än andra folkgrupper av en diktatorisk regim. Judarna utgjorde 0,4% av Estlands befolkning enligt det den då senaste folkräkningen. Men de utgjorde 4% av antalet deporterade. Hoppa lite grann här. Den första marsdeportationen skulle enligt planerna ha följt som en andra och en tredje. Den andra skulle ha ägt rum redan månaden efter i juli 41. Men den tyska frammarschen gick så snabbt att de kommunistiska förintelsebataljonerna inte sig med vare sig den andra eller tredje deportationsvågen. Utan på Ösel, det tyskarna nådde senare än till fastlandet. Att döma av det som kommunisterna hann med på Ösel skulle den andra och tredje vågen ha blivit betydligt mer omfattande än den första. Enligt de utfördiga namnlister som fanns klara för hela landet skulle lika många ha deporterats som kom att skickas iväg under våren 49 i samband med tvångskollektiviseringen av det baltiska jordbruket. En av de deporterade var en ung pojke. De skrev en dagbok från den vårdag då han och hans föräldrar skickades till Sibirien. Till den dag år 1944 då pappret tog slut för honom. Pojken och morden skildes som vanligt från fadern för avfärden till Gulag-arkipelagen. Pojken skildrar allt som händer i hans vardag. Hur den ena lekkamraten efter den andra dör av undernäring. Hur en bekant skäl potatis för att inte svälta ihjäl och kastas i fängelse som straff Hur han då Moden klarar livet genom att äta nässelsoppa och så vidare Var tredje eller fjärde dagboksanteckning. Sluta med frågan Pappa, var är du? Varför för du mig inte härifrån? Gud, kan du inte vara snäll och hälsa till min pappa? Men pappan är förstås redan död. Kanske skulle en bok om, som denna, en så kallad estnisk Anne Frank dagbok kunna bidra till att få något fler svenskar förstå vad våra baltiska grannfolk drabbades av och något svensk förlag ville ge ut den. Bland de deporterade fanns Estlands president Konstantin Pets som sändes iväg redan i juli 40 Arresterades i juni 41 för att efterhållas fängslad på olika platser tills han dog på ett mentalsjukhus i Barachevo i Ryssland i januari 56 I juni 1977 nåddes vi i väst av tre av presidentens brev skrivna i fångenskap förmodligen 1900. 53 eftersom presidenten nämner sin förestående 80-årsdag breven bär hans namn namnunderskrift och tumavtryck Den självständiga Estlands sista president berättade att han utsätts, utsatts för olika former av och hotades till rivet och han fick inte använda sitt eget namn nu kan kalla det bara nummer 12 han tilläggs inte skriva till sina anhöriga eller ta emot hjälp från dem ett av breven vände sig president Pets till världsopinionerna och vädjade om hjälp till de baltiska folken. Jag har alltså skrivit på ett mentalsjukhus det här innan han avleder några år senare. Jag vände mig till Förenta nationerna och hela den upplysta världen i en anhållen om hjälp till folken i Estland, Lettland och Litauen mot vilka de ryska ockupanterna använde sådant våld att de kan gå under. Jag förklarar annekteringen av de baltiska staterna som genomfördes 1940 för ett brutalt brott mot internationell rätt och en förfalskning av dessa annekterade folks fria vilja. Rädda dessa folk från fullständig förintelse och tillåt dem att fritt bestämma över sitt öde Inrätta i de baltiska staterna en FN-myndighet under vars överinseende medborgarna i dessa länder genom folkomröstning kan uttrycka sin sanna folkvilja. Må Estland, Lettland och Litauen vara fria och självständiga stater. Underskrift och fingeravtryck. Den sista fria presidenten. Breven föranledde ingen reaktion från världsorganisationen. Eller från ansvariga politiker i grannländer som Sverige. Hans kvarlever hittades 1990 och han begravdes sedan i Tallinn. Sammanlagt deporterades åtta tidigare statsöverhuvuden och 38 ministrar från Estland. Och samma öde drabbade de tre för detta statsöverhuvuden och 15 ministrar från Lettland samt presidenten och fem statsministrar och 24 andra ministrar från Litauen. Bland dem som deporterades och senare avrättades fanns också ett stort antal officerare. Bland dem 79 generaler och överstar från Estland. I Lettland beordrades alla högre lettiska officerare till Moskva för kompletterande utbildning dagen före 1941 års massdeportation. De flesta arresterades vid ankomsten och sköt senare eller spärrades in på läger. På motsvarande sätt gick kommunisterna till vega i angränsande, angränsande länder, exempelvis i Polen. Där de likviderade de flesta polska officerare som tagits till fånga under Hitlers och Stalins britskrig mot Polen, 39-40. Omkring 4 500 av dem avrättades i Katyn. Hör till det fåtal vars öde sent om sidor uppmärksammades i väst. Jag ska tilläggas också min kommentar att kommunisterna skyllde på tyskarna. Men det var inte tyska soldater som mördade polska militär, militära befäl i Katyn. Alltså polska officerare som mördades av sovjetkommunisterna i Katyn. 4 500 och under alla år skyllde kommunisterna på tyskarna. Men det var inte tyskarna som mördade dessa 4500 apolska officerare i Kattyn. Det var kommunisterna. I Lettland arresterades och dömdes enligt Röda Karsens ofullständiga statistik 7000-020 Före den stora deportationen i juni 41 av dessa. Arkybiserades arkebis, avrättades 980 personer och begravdes i åtta massgravar. Resten sändes till sibiriska läger. Sedan följde den första stora deportationen i juni 1941. Chocken som drabbade det lettiska folket var fruktansvärd. Efter den 14 juni var folk rädda för att visas hemma. Många övernattade hos bekanta på avlägsna platser. Eller flyttade till skogs. Stämningen var desperat. Ett makabert inslag var det att myndigheterna låtsades som om ingenting har hänt. Tidningarna skrev inte en rad- om deportationerna ingen lämnade någon som helst upplysningar om det försunna ingenstans kunde man vända sig för hjälp eller beskydd världen teg under den nazistiska ockupationen av Baltikum dödades omkring 6600 östländska medborgare och den var nästan 1000 judar och 243 romer inom parentes senare de tyska nazisterna dödade också en stor del av det drygt 36 000 sovjetiska krigsfångar de tog under striderna i Estland. I Lettland dödade omkring 80 000 invånare. Alla de nästan 70 000 judar som stannat kvar i landet och drygt 10 000 letter och andra lettländska medborgare. Sammanlagt. Mobiliserade den kommunistiska och nazistiska ockupationsmakten omkring 250 000 lättländska medborgare var cirka 100 000 dog i striderna i uh, Litauen dödades mer än 100 000 litauiska judar av uh, ockupationsmakten och deras handgångna män judarnas andel av befolkningen sjönk från 8% före andra världskriget till under 1% efteråt Inför den andra sovjetiska ockupationen hösten 1944 flydde om uppåt 300 000 balter västerut. Medan de flesta av de omkring 70 000 estniska flyktingarna valde sjövägen till Sverige och Finland flydde de flesta Letter och Litauer till Tyskland. Tusentals balter dog under flykten. Omkring 4 000 av denna Fartyg gick under På Östersjön Tiotusentals människor repatrierades Det vill säga sändes av Västmakterna tillbaka Till sina ockuperade länder efter kriget Till Estland Återkändes omkring 31 000 människor Och Sverige Tog emot omkring 30, 32 000 Estländare var omkring 7000 Estlands svenskar, närmare 5000 lätter och drygt 400 litauer. Balterna blev den första stora flyktinggruppen som kom till Sverige och stannade. De mötte stor mänsklighet med liten politisk förståelse. I början belades det till och med med så kallat propagandaförbud, det vill säga det fick inte vittna offentligt. Om det kommunistiska och nazistiska förtrycket de varit utsatta för. för. Landsmännen i de gamla hemländerna väntade ytterligare några årtionden av folkmord, förtryck, och allmän ofrihet, militarisering, växande miljöförstörelse, utan att omvärlden brydde sig nämnvärt. Under den andra sovjetiska ockupationens första årtionden, från 1944 till 1953, arresterades omkring 20 000 människor av uppgivit politiska skäl i Estland. Omkring 13 000 av dem sändes till arbetsläger, där många av dem senare dog. Enligt sovjetiska uppgifter dödades omkring 1 500 grillakämpar så kallade skogsbröder i Estland. Den anti-kommunistiska i Litauen blev den mest långvariga och omfattande i efterkrigstidens Europa. Fast få utomlands hör talas om den. Omkring 25 000 litauiska guerillamän dödades av Sovjetmakten. För att försöka krossa grillan deporterades 41 158 litauer i maj 1948. Natten till den 25 mars 1949 släpades ytterligare nästan 100 000 balter från sina hem och sände sig boskapsvagnar till sibiriska arbetsläger. Många av dem småbänder och anhöriga till tidigare deporterade och de deporterade var omkring 20 500 s Cirka 40 500 lättländare och omkring 33 500 litauer. Den estniska historikern Evald Lasi återgav nästan 40 år senare en unik tabell med uppgifter om planerade och faktiska deportationsoffer, deportationsoffer från Estland under våren 1949. Den byggde på uppgifter från dåvarande folkkommissarien för statens säkerhet i Estland generalmajor Boris Kum till det östländska kommunistpartiets centralkommitté. Deportation, deportationsoffer i Estland mars 1949. Här har vi då uppdelat på planerat och faktiskt gällande män, kvinnor. Barn till och med 15 år. Och det var då i mars 49 gällande Estland. Män, kvinnor och barn döda antal 20 498. Uppgiften kommer från den estniska tidningen Kuduma som betyder hemlandet 16 11 1988. Som synes deporterades nästan ett par tusen färre människor än planerat. Många män flydde till skogs under deportationsnatten och gick med i grillan. Därför tvingades kommunisterna samla ihop och skicka iväg fler kvinnor och barn än det från början tänkt sig. Men de fick inte tag i tillräckligt många för att kompensera bortfallet av män. Än en gång hade den kommunistiska planekonomin misslyckats. Andelen människor som deporterades varierade i olika delar av landet men i snitt sändes 7,6 av befolkningen i väge. Enligt den estniska forskaren AG Rahi, ja, ett svårt namn, som specialstuderat deportationerna från området kring universitetsstaden Tartu, riktades deportationen direkt mot kvinnor, mot barn, kvinnor och äldre. Andelen män i arbetsförålder var bara 12 procent. Av 1949 års deporterade dog uppskattningsvis var tionde i Sibirien. Eftersom förhållandevis många av dem var äldre, skulle en del av dem ha dött också om de har fått stanna i Estland. Men det är förstås ingen ursäkt för att de inte fick sluta sina dagar som fria män. I sitt eget hemland. Det som överlevde och som småningom fick återvända till hemlandet. Fick inte bosätta sig på den forna hemorten. Inte heller i de största städerna. De det svårt att få arbete. Det skador som 1949 års mars mars deportation valade, kan inte uppskattas enbart i siffror och procentandelar det handlar om det handlar om tusentals förlorade år av skapande arbete om krossade familjer ofödda barn stängda utbildningsvägar de som sändes till Sibirien som barn kunde inte tala ryska och de mötte stora svårigheter också i de ryskspråkiga skolorna Yngre barn lärde sig ryska mycket bra och tvingade sig efter återkomsten till Lästland att fortsätta i ryskspråkiga skolor. Deportationen innebar slutet för privat jordbruk och tvångskollektiviseringen. Som en följd av förföljelsen började fruktan hat och angiveri att spridas sig bland befolkningen. Efter 1949 års massdeportation och tvångskollektivisering av jordbruket ökade känslan av hopplöshet och likgiltighet bland landsbygdsbefolkningen. Det återspeglades i fallande födelsetal, flykt från landsbygden och ett växande antal självmord. Dessutom skapade massdeportationerna, massdeportationen gymsamma förutsättningar för invandring och en kraftig förändring av befolkningens sammansättning ja, min kommentar är att ryssarna medvetet tog dit ännu mer ryssar för att rysificera Baltikum så att det skapade stora område med rysk befolkning vilket ju är ett faktum år 1950 deporterades ytterligare 1415 Est- och Lettländer från det delar av det självständiga Estlands och Lettlands territorium som avskils år 1945 och införlivas med Ryssland året efter skickas några hundra medlemmar av förbjudna religiösa samfund och sekter i Estland till sibiriska arbetsläger våren 1950 antog det baltiska kommunistpartierna på order från Moskva resolutioner som lades till grund för att arrestera Intellektuella grupper som lärare, författare, konstnärer, musiker, advokater och lekare. Också inhemska kommunistledare anklagades att vara borgerliga nationalister. Bland dem partiets första sekreterare, reger regeringschefen och ordförande för Estlands högsta sovjets och andra ledande junikommunister, alltså Estniska kommunister som kommer till Estland från Ryssland efter ockupationen i juni 1940. I slutet av samma årtionden utrensades ordföranden för Lettlands högsta sovjets presidium, regeringschefen, flera ministrar, partisekreterare, chefredaktörer och andra ledande partimän. Sedan en grupp lettiska nationalkommunister med vice regeringschefen Edwards Bergklavs i spetsen hade lyckats skaffa sig flertal i det lettländska kommunistpartiets viktigaste organ, Politbyrån. Eftersom sovjetledaren Nikita Khrushchev i sitt hemliga tal till 1956 års sovjetiska partikongress hade talat om alla folks rätt att välja sin egen väg till socialismen trodde de att denna rätt också gällde lätterna, men de hade fel. I samma tid avsattes undervisningsministern, universitetsrektorn i huvudstaden och flera professorer i Litauen. Alla anklagade att vara borliga nationalister. Sammanlagt deporterades under stadens tid omkring 000, eller 139 700 människor från Lettland. Under hela den kommunistiska tiden arresterades 51 973 Lättländare, varav 1 986 enligt officiella uppgifter avrättades alltså. det sammanlagda antalet kända offer för kommunisterna, kommunisternas folkmord i Lettland. Arresterade, avrättade och deporterade uppgick alltså till 191 000. 673 människor. Det motsvarar ungefär 15% av landets befolkning. Enligt 1959 års folkräkning. Alltså landet förlorade alltså 15% av sin befolkning. Genom dessa arresteringar eller avrättningar. Deportationer. Enligt 1959 års folkräkning. Ja. I verkligheten tror det antalet ha varit ännu större. Eftersom långt ifrån alla arresteringar, avrättningar och deporteringar antecknades och bevarades i olika arkiv. Många lättländare dödades dessutom i Ryssland men ingen vet hur många av de lättländare som bodde i Sovjetunionen före andra världskriget drabbades omkring 70 000 av 1937. Till 1939 års terrorvågor och 25 000 av dem dödades. <kör> I Litauen uppgick det sammanlagda antalet kända offer för kommunismen enligt samma beräkning. att cirka oj, 360 000 människor. Cirka 130 000 deporterade. Varav 28 000 dog i arbetsläger i Sibirien. Cirka 200 000 arresterade. Varav 149 741 senare överfördes till kommunistiska koncentrationsläger. 25 000 dödade motståndsmän. Och 2747 dödade fångar i litauiska fängelser. litauiska fängelser. I Estland kan kommunismens offer sammanfattas enligt följande. Cirka 30 000 deporterade. 80 000 arresterade Cirka 2 000 avrättade Och lika många civila offer för Kommunistisk terrorbombning Cirka 10 000 stupade soldater på rysk sida Och cirka 8 000 på tysk sida Befolkningsförlusterna i Estland var dock ett par tre gånger större Till ovannämnda tal kan då läggas cirka 70 000 flyktingar Så kallade cirka 20 000 balt -tyskar som flyttade hem till Tyskland för och under kriget cirka 80 000 människor som evakuerades eller mobiliserades och sändes till Ryssland cirka 70 000 invånare i områden som med tvång avskilles från Estland och inflyvades med Ryssland och så vidare Om man också räknar med anhöriga till alla arresterade avrättade deporterade och annars förföljda kan man säga att hälften av befolkningen drabbades av de kommunistiska förföljelserna samtidigt som många Ester, Letter och litauer Towers sändes från sina hemländer sändes många ryssar och en del vitryssar ukrainare och andra till Baltikum förmodligen också en del av dessa mot sin vilja Följden av dessa kommunistiska folkförflyttningar blev att balternas andel av befolkningen i sina hemländer sjönk stadigt. Esterna utgjorde enligt 1938 års uppgifter drygt 93% av befolkningen i Estland. Ett halv sekel senare hade deras andel sjunkit till under 60%. Inget annat land i Europa hade råkat ut för så stora befolkningsförluster under och efter kriget som Estland och Lettland. Ännu vid början av 90-talet hade esterna inte uppnått samma antal som före kriget, ockupationerna, deportationerna. Det övriga Europa känner inga så dramatiska befolkningsförändringar och kan därför ha svårt att fatta vad har utsatts för, konstaterade Lennart Meri, då välkänd författare och filmare samt sedermera utrikesminister och president när jag intervjuade honom i början av 90-talet. Det finns inget att jämföra med. Men man kan försöka föreställa sig Moskva med 15 miljoner invånare. Där halva befolkningen bestod av kineser, där till exempel trafikpoliserna med storebrors rätt bara talade kinesiska och där man på restaurangerna ersatte de gamla besticker med rispinnar. Läget var inte bättre i Lettland, sett ur det lettiska folkets synvinkel. Letterna var i början av 90-talet nästan 100 000 färre än de hade varit före andra världskriget. Andelen letter i Lettland sjönk under samma tid från 82 till 52 procent. Huvudstaden Riga var inte mer än var tredje invånare i Lettland, den näst största staden vid Pils Bara var åtta och så vidare Översatt till svenska förhållanden Skulle det Baltiska befolkningsförlusterna Under andra världskriget ha Motsvarat att mer än en miljon Svenskar Arresteras Eller deporterats De estniska erfarenheterna Skulle vidare ha inneburit Att halva befolkningen Exempelvis Stockholm Bestod av ryssar Medan de lettiska erfarenheterna skulle innebära att mer än två tredjedelar av den svenska huvudstaden befolkades av rysktalande. Gatskyltarna skulle ha varit tvåspråkiga. Men de flesta taxichaufförer, postkassörer och affärsbetreden och de andra skulle bara ha talat ryska. I alla sammanträden hos myndigheter, föreningar och organisationer och på arbetsplatser skulle det ha räckt med en enda enbart rysktalande. För att också alla svenskar måste försöka rådbro, bro, rådbråka ryska språket. Om det då tog till det reaktionära argumentet att man borde få tala svenska i Sverige. Då skulle man ha stämplats som borgerliga nationalister och antikommunister. Och hade tvingats att förklara sig för den kommunistiska partiorganisatören på sin arbetsplats. Och kanske även för säkerhetspolisen. Den som är berusad eller rent av nykt tillstånd sjöng den gamla förbjuden den nationalsången Du gamla, du fria! Eller gömde den gamla blågula flaggan på vinden. Skulle om han eller hon blev upptäckt ha kunnat dömas till ett års straffarbete eller spärras in på mentalsjukhus. Det som drömt om att få resa utomlands eller att få köpa en egen bil om tio år hade kanske hade kunnat glömma det om de haft en anmärkning i sin arbetsbok. Eller ännu värre, och de hade någon släkting som flydde över Öresund vid den kommunistiska så kallade befrielsen. Eller som döms till det svenska straffet, alltså 25 års straffarbete. I de lappländska järnmalmsgruvorna följt av fem års förvisning till Nordlands inland. Estland <hör> tvingades under den kommunistiska tiden ta emot drygt 7 miljoner invandrare. Framförallt framför ryssar, som i de flesta fall aldrig rotade i sig eller brydde sig om att lära sig landets språk. I Sverige så skulle man motsvara att ungefär 35 miljoner invandrare kommit och gått, att ungefär 5 miljoner av dem stannat samt fått en rad språkliga och andra förmåner. Invandring till ett fritt samhälle. Där den inhemska befolkningen inte utsatts för folkmord och inte känner sin framtid hotad är en sak. En annan sak är massinvandring utan att landets egna myndigheter kan påverka den. Och där den inhemska befolkningen sätts i stryklass medan invandrare ges förtur i arbets- och bostadskön med mera. Det är så alltså Andres King som skriver det här. Jag tror att det är 99. Med facit i hand är det närmast ofattbart att Ester, Letter och Litauer efter årtionden av förryskning och förtryck lyckades frigöra sig utan att kröka ett enda hår på en enda rysk invandrares huvud. Kanske insåg det att även de flesta ryssar var kommunismens offer snarare än dess aktiva eller passiva hantlangare och medlöpare. Bokbål och kulturmord. Där kommunister kommer till makten på egen hand har de, förföljt, har de vanligen fullföljt folkmorden med kulturmord. Så också i Baltikum. På årsdagen av den nazikommunistiska pakten meddelade den kommunistiska partitidningen till svenska Folkets röst i Att regeringen beslutat att från försäljning och annan spridning undan dra all antisovjetisk förtals- och uppviglingslitteratur, litteratur som rättfärdigar och förordar det storborgerliga utsugarnas ideologi och utsugning, schawanistisk litteratur som underblåser fiendenskap och hat mellan folken, samt all slags religiös litteratur, som strävade efter att uppnå politiska mål genom att vedja till människors religiösa känslor. Detta beslut omfattas såväl tidningar och tidskrifter som skön- och facklitteratur. Redan månaden innan hade de kommunistiska sekelsorganen beslutat att beslagta och förstöra litteratur som det av någon anledning ogillade. Allt ifrån berättelserna om Tarsan till greven av Montecristo och kommunisterna kan ha haft emot Tarsan mer än att han var en individuell hjälte och förmodligen varken socialist eller kommunist är, för svårt, att, är svårt att förstå och Alexander Dumas skrev ju då greven av Montecristo i fallet Dumas räckte det kanske med att hjälten var greve sedan en Särskild litteraturförvaltning skapas samma höst publicerades inte längre lister över förbjuden litteratur, bibliotek och boklåder tömdes i tysthet på olämplig litteratur. Böcker som kommunisterna ogillade revs eller skars sönder med stora knivar. Enbart i förlagens centrallager, dåtidens estniska motsvarighet till svenska Selig- sysslade 23 anställda i drygt två veckor med att förstöra böcker på, på ett primitivt sätt. Under den nazistiska ockupationen förstördes ytterligare omkring 400 titlar, de flesta utgivna under den föregående kommunist När sovjetrupperna trupperna återvände då hösten 1944 återupptogs en mer omfattande jakt på så kallad olämplig litteratur. Under åren närmaste efter kriget drogs ungefär 150 000 titlar in enbart på Italiens huvudbibliotek. Ingen utomstående visste då och ingen vet heller idag efter vilka måttstockar kommunisterna egentligen mätte hur folkfientliga olika böcker var. Ofta avgjordes böckers öden av slumpfaktorer som humöret för stunden eller de privata pre preferenserna hos de kommunistiska litteraturpoliserna som skulle ta Ställning till de olika böckerna. Först 1950 ersattes godtycket genom att kommunisterna utgav lista nummer ett över föråldrade utgåvor som inte får förekomma vid biblioteken eller boklåder. Som föråldrade betecknades alla tidningar och tidskrifter som utgivits i Estland under den borgerliga tiden och den kommunistiska ockupationen samt alla läroböcker som utgivits under samma tid. Och vidare 3 särskilt namngivna romaner, diktsamlingar och fackböcker. Två år senare utgavs en andra lista med ytterligare omkring 2 förbjudna böcker. Bland de förbjudna och förstörda titlarna kan nämnas storverk som Estlands encyklopedi och biografiska lexika. Estlands konsthistoria. Allmänna konsthistorien. Bokserier som Nobelpristagarna romanen i Norden beskrivna ord stormästare dagens roman levande vetenskap och vidare hundratals barn- och ungdomsböcker som hörde till världslitteraturens eller den estniska litteraturens klassiker en samtida estnisk författare och kulturjournalist i Tartu talade stillsamt men i skarp men var skarp i sak när han i början av 90-talet värderade kommunisternas kulturmord att en så stor del av ett folks kulturvärden kan förintas kan omöjligen skyllas på tidsandans eller enskilda människors misstag. Man handlade systematiskt. Den hela vår tidigare kultur och historia bekämpades som dödsfiender. På samma sätt som likvideringen av tiotusentals människor måste också allt detta räknas till brotten som aldrig kan glömmas och aldrig förlåtas kommer tillbaka här, vi tar lite musik en stund här. Vi kommer tillbaka så vi har lite också. Och den, väntar nu där Jag vänder mig om och jag känner mig trygg Våga vara ensam med de känslor du har Våga berätta när du behöver Här finns jag Det finns ingen ända Det finns ingen slut the red memory Jag dönt tillbaka här. Nu ja. ska vi se. Det är mycket att läsa här. Det handlar om kommunismen och Baltikum här då. Och det är väl Andres King som har skrivit det här. Han gick ju bort för några år sedan så han måste ha det där pass av någon sjukdom Han gick bort alldeles för tidigt. när Men kände Andres King. Nu ska vi se. Sammanlagt förintades i Östland omkring ungefär 10 000 boktit boktitlar och 5 000 tidskrivsårgångar som utgivits före eller under andra världskriget. I praktiken blev nästan alla böcker som utgivits under självständighetstiden omöjliga att få tag. I under den kommunistiska tiden utanför parti, politiskt pålitliga forskare som i undantagsfall beviljades tillgång till det dödskallmärkta specialarkiven för förbjuden litteratur. Tanken bakom detta kommunistiska folk kulturmord var att folk som fråntagit sin historia, också lättare, kan berövas sin framtid. Utvecklingen var likartad i Lettland och Litauen. Förstörelsen av den lettiska kulturskatten har, har bedrivits systematiskt. Partifunktionärernas metoder kan utan vidare jämföras med nazisternas. Lettiska böcker som utgivits under självständighetstiden forskades till papperskvarnar eller brändes. Då funktionärerna i regel inte förstod något annat språk än ryska brändes även utländska böcker, främst tyska böcker. Förintelsen av Aglonas klosterbibliotek på 50 000 volymer innehållande antika folianter och oersättlig dokumentsamling böckerna slängdes i ett bokbål och brändes upp. Förintelsen av icke-bekväma eller förbjudna böcker och dokument fortsatte under 70- och till och med under 80-talet. Många böcker hamnade dessutom i de som kallade specialfonder där deras utvalda tillgång. Man skulle då förinta folkets historiska medvetande. Samtidigt som kommunisterna brände och skar sönder gamla mästerverk skapades nästan inget nytt av värde sedan länge Stalin levde. Året före Stalins död 1952 begränsade sig nyutgivningen av estnisk litteratur till två diktsamlingar med politisk propaganda och en USA-kritisk teaterpjäs. Om Stalin levt längre hade hela den estniska, lettiska och litauiska och många andra icke-rysk litteratur gå kunnat gå under Istället kom 60- och 70-talen att medföra en kulturell återfödelse där författare och andra kulturutövare satte en ära i att lura de kommunistiska sensorerna och kommunicera med folket över sensorernas huvuden Och under den sjungande revolutionen gick kulturutövare i spetsen för uppgörelse med kommunismens brott pot människor och idéer tro och förföljelse under den första kommunistiska ockupationen alltså under den första kommunistiska ockupationen förbjöds religionsundervisning i skolorna de teologiska fakulteterna vid universiteten stängdes alla som let döpa eller konfirmera sina barn betraktades som folkfiender Julhelg och andra kristna helger blev arbetsdagar och det blev strängt förbjudet att exempelvis ha julgran hemma. Prästerna blev en av de grupper som drabbades hårdast av den kommunistiska terrorn. I Estland fanns två protestantiska, en katolsk och en ortodox biskop bland de deporterade. Den lilla katolska kyrkan upphörde att fungera och Biskopen försvann spårlöst i Sibirien. Inför den andra kommunistiska ockupationen flydde en stor del av den lutherska kyrkoledningen och drygt 70 präster i Sverige. Bara hälften av församlingarna hade sin kyrkoheder kvar efter kriget. Det tvingades att betala tre gånger så hög hyra och högre elavgifter än andra medborgare, samt högre inkomstskatt, som deras inkomster ansågs arbetsfria. I Lettland fanns knappt hundra av de 250 lutherska prästerna kvar efter kriget. Erkebiskopen hade deporterats redan av nazisterna. Liksom den arteroske metropoliten och tre katolska biskopar och många präster hade flytt västerut. Och det är präster som blev kvar när kommunisterna kom tillbaka mördades fem och ytterligare 35 deporterades. Munk och dunneordnar upplöstes. Munkar, dunnor och många lekmän arresterades, avrättades på plats eller sändes till Sibirien. I Litauen befann sig 1946 en, eh, tre av fem biskoppar i sovjetiska arbetsläger. Ytterligare, ytterligare en avrättades <kör> och arkibiskopen <kör> arresterades. Sedan han i sin katedral förklarat att han Adrig skrivit under Det sovjetvänliga uttalade som den kommunistiska partitidningen Pravda som betyder sanning Falskligen publicerat i hans namn Arkebiskopen dömdes till det sedvanliga Baltiska straffet 25 års frihetsstraff följt av 5 års förvisning från hemlandet Men han dog redan efter några år i kommunistisk fångenskap. Och 400 av de drygt 1100 kyrkorna i Litauen förvandlades med åren till annat än helgedomar. I huvudstaden förvandlades Johannesdomen till möbelager. En annan blev ateistmuseum, lagerlokaler, frukt och grönsaker. I Litauen stängdes alla det drygt 70 katolska klostren samt tre av fyra pressseminarier. Intagning till det fjärde skarts ned kraftigt och kontrollerades av säkerhetspolisen. De även höll uppsikt över seminarier, lärare, präster och andra församlingsarbetare. Nedskärningar och kontroller genomfördes motsvarande i Lettland och Estland. Och, eh vi har ju nya program som handlar om kommunismen och de här inläsningarna kommer att användas där. Efter Stalins död i mars 1953 meddelades det kommunistiska religionsförtrycket tillfället. Det troende fick trycka enstaka böneböcker och religiösa kalendrar samt konfirmera ungdomar. Men under Kristoffs sista år vid makten mellan 1959-64 drabbades Balten av en ny våg av kommunistiska kyrkostängningar, ateistisk propaganda och övergrepp mot troende. Medan det kommunistiska förtrycket mot troende och samfund i Baltikum och övriga Sovjet skärptes, uppmuntrades en dialog mellan mer eller mindre godtroende kristna och marxister utomlands. Från slutet av 50-talet infördes ateistiska sommardagar och andra alternativ till kyrkliga ceremonier. Troende ungdomar kunde ges sämre betyg i ordning och uppförande om de avslöjdes med att gå i kyrka eller frikyrka på sin fritid samt hindras från att studera, studera vidare vid universitet och högskolor. Hoppa lite grann. Särskilt i Litauen fortsatte kommunisterna att döma frispråkiga präster till hårda fängelsestraff Inte minst för att de fruktade att den religiösa smittan skulle sprida sig från Polen till det lika så starka katolska Litauen Samt därifrån kanske till övriga Baltikum och resten av Sovjetunionen Några stridbara litauiska präster mördades eller dödades under mystiska omständigheter Förföljelsen mot frispråkiga präster samt det kommunistiska religionsförtrycket ledde till en rad folkliga protester. 17 000 litauiska katoliker klagade i ett brev över att katoliker avskedades från sina arbeten på grund av sin tro och inte kunde skaffa sig andra arbeten. 14 000 skolungdomar klagade i ett annat brev över den ateistiska tvångsundervisningen i skolorna. Enligt den sovjetiska grundlagen skildes kyrkan från staten redan under Lenins tid. I praktiken skaffade sig kommunisterna starkare kontroll över samfundens inre angelägenheter än i något land med statskyrka. Kommunistiska religionslagar infördes också i Baltikum. Alla församlingar måste godkännas och registreras av de världsliga myndigheterna i praktiken av kommunistpartiet. Inte ens medlemmarna i, dess godkända, i dessa godkända församlingar fick göra mer än att samlas inom kyrkans fyra väggar för att där bedja, sjunga, läsa bibeln eller lyssna på predikan. Den kommunistiska religionspolitikens art eh, belyses även av den pastorstadga som kommunisterna från början av 60-talet försökte driva igenom för. Frikyrkor i Baltikum och resten av Sovjetunionen. I denna stadga förklaras bland annat att församlingsledaren måste säkert veta och komma ihåg att gudstjänstens uppgift i våra dagar inte är att locka nya medlemmar till församlingarna. Församlingsledaren får inte tillåta avvikelser i gudstjänsten och han får inte heller bli hänförd av sin predikan. I Estland fick kyrkan under den kommunistiska tiden inte trycka en enda bibel eller någon annan bok med andligt innehåll. I Lettland tilläste kristna att trycka sanningboken och Nya testamentet i var sin liten upplaga. Inte heller i Litauen fick religiös litteratur utges och därför blev den katolska kyrkan så stark och självständig gentemot kommunisterna att en rad tidskrifter med nationellt och religiöst innehåll fortsätter att spridas underjordiskt. Först sedan kommunisterna insett att kyrkan inte kunde krasas bara genom att skändas började förföljelsen att minska. Under frigörelsen från kommunismen från slutet av 80-talet blev religionsfriheten självklar del av det allmänna frihetstevånen. En rad präster ställde upp i kampen för ett fritt och självständigt Baltikum. Ekonomin, koloss på lerfötter fortsätter att läsa om kommunismen och Baltikum. Skriven av eh, Andreas Kyng som gick bort för några år sedan alldeles för tidigt. Mm. Sovjetunionen var en supermakt tack vare sin militära styrka men denna kunde nås upprätthållas endast genom stora uppoffringar inom andra områden av det militärindustriella komplexet alla samhällen lyder ju under samma samhällsekonomiska lagar. Ju mer man satsar inom vissa områden desto mindre blir det i varje givet ögonblick över att satsa på annat. Sedan kulakerna utrotats som klass hade jordbruket blivit ett sorgebarn i hela Sovjetunionen. Så blev det också i Baltikum. Sedan de flesta självägande bönderna sänds till sibiriska läger efter andra världskriget. Myndigheterna införde omfattande leveranstvång till staten och skärpte skatterna på jordbruksinkomsterna för att tvinga de återstående bönderna att producera mera. Sedan kollektivjordbruken tvångsinfördes kolsjåserna, tvångsinfördes också i Baltikum fick varje kollektivbonde rätt att behålla en egen täppa på 0,6 hektar. Anställda vid stadsjordbruken Sovchåserna fick själva odla högst 0,4 hektar. Både Korsås och Sovchårs anställda fick äga ängs och betesmark för sina husdjur, högst en mjölkko, en kalv, två grisar, fem får och ett obegränsat antal höns. Allt färre jordbruksarbetare använde sig med åren av rätten att hålla sina egna husdjur. Men de privata täpporna fortsatte att ge ett viktigt bidrag till livsmedelsförsörjningen i Baltikum, liksom i hela Sovjet. Det svarade för ungefär 3% av den ordnade ytan, men för hela 60% av all potatis, 40% av all frukt och grönsaker, samt 30% av mjölk och kött. Utan de privata täpporna skulle livsmedelsförsörjningen ha fungerat ännu sämre. Ett annat problemområde var bostäderna. Den svenska ekonomen Asser Lindbäck har ibland påstått att det finns två sätt att förstöra en stad. Alltså den ryska militären, utförde terror av Tallinn, 8000 byggnader förstördes 40 av bostadsytan, 20 000 blev hemlösa. Och hundratals döda. Efter kriget hölls hyrorna fasta under hela sovjettiden. Det blev ju bostadsbrist och trångboddhet också. Medan varje Tallinnbo före andra världskriget hade haft i snitt drygt 17 kvadratmeter till sitt förfogande hade hon efter årtiden av kommunistiskt vanstyrde bara 8 kvadratmeter per person kvar. Man byggde inte nytt och det var förslitet av det gamla bostadsbeståndet och rysk massinvandring. Kan ni tänka er att bo på 8 kvadratmeter alltså? Bara den som hade mindre än 4 kvadratmeter ren bostadsyta per person hamnade i bostadsköns gynnande avdelning. Ja, 4 kvadratmeter. En, tvåbarns, en tvåbarnsfamilj med 24 kvadratmeters ren bostadsyta hade i praktiken inte en chans att få en ny och större bostad. Om de inte hade kontakter kunde de muta sig fram i kön. Vill jag skulle se se en, en tvåbarnsfamilj leva på 24 kvadratmeter. Min första lägenhet var på 19 faktiskt och det var väldigt väldigt trångt där. man fick duscha i källaren på Södertäljevägen, 146. Med två barn också på 24 kvadratmeter, och herregud. Det fanns nog inget badrum på 24 kvadratmeter. Invandrare kunde däremot, däremot ges förtur i bostadskön. Vilket inte gjorde den mer älskade av den inhemska befolkningen. Invandrare avser här alltså ryssar. Man placerade tvångsplacerade ryssar alltså i Baltikum. Medvetet. För att liksom utplåna hela, ja, minska ner den inhemska befolkningen. Ryssificera. Det är så invandrare men det är ju ryssar då. En del tvångsförflyttades helt enkelt i Baltikum mot sin vilja också. Alldeles mot slutet av den kommunistiska tiden höjdes normen till 6 kvadratmeter per person men det påverkade inte bostadssituationen nämnvärt. Många familjer tvingades fortfarande dela både kök och badrum med främmande människor. Eftersom den kommunistiska planekonomin fungerade så illa att flaskhalsar ständigt uppstod inom olika delar av näringslivet. Tog de flesta företagsledare och enskilda individer det säkra för det osäkra. Företagsledare försäkrade se om mer arbetskraft, kapital, råvaror och halvfabrikat än nödvändigt. Och enskilda människor hamsade bristvaror så fort det fanns att få tag i. Vilket ytterligare blev varubrist och köande. Korruptionen blev i detta läge det smörjmedel som fick den kommunistiska planekonomins hjul att gnissla lite mindre. Ohedlighet, själviskhet och lögnaktighet blev självklara inslag i vardagslivet. Fast makthavarna officiellt predikade hedlighet, osjälviskhet och ärlighet. Symbolen för denna dubbelmoral blev den kommunistiska partisekreteraren som på 1 maj talade väldigt vackert om jämlikhet och solidaritet. Men som dagen efter sände ut någon av sina underlydande till en av partibutikerna, där högt uppsatta partimedlemmar till billiga priser kunde handla sådana varor som vanliga medborgare sedan eller aldrig kunde skaffa sig. En följd av den kommunistiska plan, byråkraternas likgiltighet för konsumenternas önskemål och den inhemska konsumtionsvaruindustrins kvalitativa och kvantitativa eftersläppning var den överdrivna uppskattningen av allt utländskt. <skratt> det är så alltså Andres Kynh som skriver det här. Han gick bort för några år sedan alldeles för tidigt. svart har med sjukdom. Uh, Andres Kynh skriver Det märkte jag redan under mitt första besök i det kommunistiska Estland i början av 1970-talet. Den första dagen upptäckte jag en kö som ringde sig flera kvarter lång. Det väckte, mitt, det väckte, det väckte min, min journalistiska nyfikenhet och så följde jag köen till dess början eller slut och fann en skoaffär. Det har jag fått in tjeckoslovakiska stövlar idag, förklarade en flicka i kön. De är mycket bättre än våra, även om de inte precis håller samma klass som hos er i väst. Flickan tillade att en expedit i affären ringt så fort de fått reda på leveransen av tjeckoslovakiska stövlar. Sedan hade flickan ringt sina vänner och bekanta och så vidare tills den här långa kö uppstod på kort tid mitt under arbetsdagen. Sådana köer blev lätt till där för de antisovjetiska och antisocialistiska och antikommunistiska anekdoter. De flesta handlade naturligtvis naturligt nog om den kommunistiska planekonomins sätt att fungera eller snarare att inte fungera. Det första jag hörde utanför skoan för det minns jag fortfarande. Vad är det bäst att hamna efter döden? I det socialistiska eller kapitalistiska helvetet? I det socialistiska förstås. Där kan man alltid hoppas på att det saknas kol eller kärra under grytorna. Vad är det för skillnad mellan kapitalismen och socialismen? Kapitalismen gör sociala misstag, men socialismen gör kapitala. En tredje standardhistoria handlar om skillnaden mellan socialistiska sagor och kapitalistiska. Det kapitalistiska börjar alltid med orden, det fanns en gång, och de socialistiska sagorna börjar alltid, det kommer en gång att finnas. Jag minns också hur jag försökte predika en slags förnöjsamhetens evangelium för mina estniska landsmän under mitt första besök. I dåtiden Sverige handlade samhällsdebatten mycket om det materiella välfärdssamhällets brister och överdrifter. Så jag försökte förklara för mina fattiga kusiner från landet att de borde vara smått stolta över sin fattigdom. Men de flesta jag talade med tyckte nog att jag var obegriplig eller olidlig. När jag försökte förklara för dem hur bra det var att inte ha 15, 15 sorters tandkräm i affärerna som hos oss. Ja, men det är väl bättre än att det inte finns en enda tandkrems, tandkremsort när du vill ha en tub invända en bekant irriterat. Visst brukade det finnas tandkräm i kommunisttidens affärer. Men alltid saknades någon eller några basvaror. Det kan låta som småsaker för bortskämda välfärdssvenskar som vant sig vid att kunna köpa allt man råd till. Även om allt fler fått råd med allt mindre under massarbetslöshetens år. Men i kommunismens Baltikum bidrog, bidrog bristen på varor. Deras ofta bristande kvalitet och det ständiga köandet till att göra livet tungt. Den svenska författaren Per-Olof Enqvist som under resor på 1960- och 70-talen märkte en gryende vel, ett gryende välstånd i den lettiska huvudstaden Riga chockades när han kom tillbaka under 80-talet. I en artikelserie i Expressen i april 1983 konstaterade han citat, Riga, där är oftast var var en stad som var fin och levande och, och värd att älska och lite vackrare varje gång. Förändringen denna vårvinter 1983 kommer som en chock för mig. Nedgången är nämligen så tydlig. Inte bara längden på alla köerna eller bristen på alla varorna och bristen på mat att det plötsligt är så tomt på diskarna. Eller hur riga plötsligt kan verka så nedslitet eller så lite som hänt i stadsförnyelsen, i stadskärnan och utanför. Nej, det är framförallt de rent konkreta, vardagliga konsumtionsverkligheterna för vanliga människor. Allting har plötsligt blivit så mycket dyr, dyrt. Slutsitat. I slutet av 80-talet var en mängd vardagsvaror ransonerade. Man hade rätt till 150 gram bröd om dagen, lika lite som i Stalins arbetsläger. 200 gram smör i månaden, 400 gram makaroner och 600 gram kaffe i kvartalet. Kaffet kaffe räckte till ungefär en kopp kaffe i veckan. Kommunister i öst och väst kunde fortfarande höras försvara systemet med att det i alla fall garanterade arbetet åt alla samt stabila priser. Men inte ens det stämde längre. I varje samhällsekonomi kan inflation sägas uppstå när efterfrågan blir större än utbudet av varor och tjänster. Det kan yttra sig i stigande priser och därigenom fallande penningvärde, köer eller ransonering. De kommunistiska samhällena visade inflationens alla klassiska yttringar. Och en ny där till. Kvalitetsminskning istället för prishöjning. De nominella priserna hölls visserligen ofta oförändrade. Priset på korv ändrades till exempel inte från början av 60-talet. till slutet av 80-talet i Baltikum men andelen kött och andra nyttigheter i en given korvsort minskade till knappt hälften av den ursprungliga. Resten var mjöl och vatten. De såldes till korvpris. På den lilla fria marknaden, där kollektivjordbrukare fick sälja sådant som de själva odlat eller framställt, kunde man fortfarande köpa gammaldags korv. Men dess pris hade stigit till fyra gånger till det officiella priset. Kommunisternas minst, dålig, kommunisternas minst dåliga resultat inom näringslivet var kanske att de gav sysselsättning åt alla, om än inte meningsfullt arbete som bidrog till att skapa välstånd för många många turister under den kommunistiska tiden förundrades exempelvis över den trefaldiga beskedningen i butiken först fick man köja för att peka ut det varor man ville ha sedan för att betala det varor man pekat ut och till slut för att hämta ut det varor man pekat ut och betalat för den som skulle handla mat kunde få köja på detta sätt Först i mjölkbutiken, sedan i brödbutiken och till slut i köttbutiken, inom parentes, det gånger då det fanns kött att köja efter, slut parentes. Visst gav det sysselsättning, men det ökade inte produktiviteten eller effektiviteten och bidrog därmed till att balterna halkade ännu längre efter grannfolken i frågan om materiell levnadsstandard. Man behövde inte vara ekonom av facket för att kunna se hur mycket Baltikum under efterkrigstiden hamnade efter Norden. Tydligast blev skillnaden mellan Finland och Estland. Så före kriget var det jämförbara på de flesta sätt, men efter kriget blev den Finländska levnadsstandarden är otroligt mycket högre än den estländska. Antingen hade Estland påtvingat sig ett ovanligt ineffektivt ekonomiskt system eller utsatts för utsugning. Den ena förklaringen utesluter inte den andra. Helt klart var i alla fall att den kommunistiska planekonomin bidrog till att det baltiska folken hamnade ekonomiskt på efterkälken jämfört med grannfolken. Det försprånget kommer att ta många år än att ta igen. Även om tillväxttakten under de senare åren varit högre i Estland, Lettland och Litauen än i övriga Norden. Och så kommer vi då till del 7. Miljöförstöring. Baltikums kanske största miljöproblem under den kommunistiska tiden var slöseriet med råvaror. Den, kom, den sovjetkommunist... Den sovjetiska kommunismen använde i stort sett dubbelt så mycket energi och råvaror som den amerikanska kapitalismen för att framställa samma mängd varor och tjänster. Frågan var hur länge världen hade råd med en så slösaktig samhällsekonomi som den sovjetiska planekonomin om en sovjet hade råd med sådant slöseri. För oss som lever längs Östersjön borde det varit, varit särskilt intressant hur den Kommunistiska planekonomin påverkade miljön i våra grannrepubliker. En synonym Komarov påminnde i en 1981 utgiven bok om hur svenska forskare uppmätt höga halter av PCB utanför den baltiska kusten. Men då från sovjetisk sida fått svaret att mätningarna måste vara felaktiga. Det tillverkades inga miljöfarliga plaster i det kommunistiska Baltikum. Men så småningom visade det sig att PCB visst tillverkats och sprids i stora mängder. Men av företag tillhöriga det militärindustriella komplexet. De var inte skyldiga att visa några miljöhänsyn och inte ens att informera andra om sin miljöfarliga verksamhet. Den kommunistiska slutenheten och hemlighetsmakeriet bidrog tveklöst till miljöförstöringen. Baltiska miljövänner hade inte heller samma möjligheter som sina vänner i väst att bilda oberoende påtryckningsgrupper mot myndigheter och företag. Ett miljöparti av västligt slag eller en folkkampanj mot kärnkraft skulle av kommunisterna på andra sidan Östersjön ha betraktats som en antisovjetisk organisation och behandlats därefter. Organisationen skulle snabbt ha blivit upplöst och ledarna fängslats av säkerhetspolisen. Rodriften på naturtillgångarna och annan miljöförstöring varade under den kommunistiska tiden. En rad protester från bland annat baltiska naturvetare 18 framstående forskare i Estland sammanställde år 1977 ett detaljerat dokument om miljöförstöringen och miljöhoten i sitt land den skulle utbyggnaden av ännu fler stenbrott gruvor och värmekraftverk oändvikligen förorsaka dramatiska förändringar i den ekologiska balansen inte bara i norra Estland utan i hela Östersjön. O. Forskarna varnade vidare, alltså 1977, som en följd av omfattande gruvdrift på oljeskiffer i stor skala. har En betydande del av nordöstra Estland förvandlas till ett månlandskap. Väliga högar av aska och öde klippor höjer sig över ett grott nästan dött landskap. Fruktbar jord och vegetation har förstörts över stora områden. Luften har förorenats av damm, rök, svavelföroreningar, nitrogen, fenoler och andra giftiga substanser. Så Två namngivna floder också som en gång myllade av forell och lax. är Numera helt utan liv och förgiftar dessutom havsvattnet flera kilometer från sina mynningar. Grundvattnet är starkt för förgiftat. Sådan är naturlandskapet i oljeskifarområdet i nordöstra Estland. Och det här vi, har vi hört talas om. Har man sanerat de här miljöförstöringarna tror ni? Brevskrivarna oroas också av planerna på jättelika fosforitgruvor i nordöstra Estland. Där i trakten av den plats där den första kommunistiska massgraven upptäcktes under första världskriget finns en stor fyndighet av fosforit, en råvara som sovjetmakten använde för att framställa fosfatgödningsmedel. Enligt brevskrivarna skulle fosforitutvinning därmed föra ett i stor skala förhärjat landskap och ytterligare utsläpp av giftiga ämnen. ...där ibland en del radioaktiva i Östersjön. Fosforitplanerna sågs som en nationell ödesfråga av många ästlandare. För det första därför att storskalig gruvdrift av detta slag skulle sänka grundvattennivån kraftigt. Och avfallet skulle bidra till att ännu fler floder och sjöar växte igen... ...att växt och djurlivet i dem hotades eller upphörde. För det andra... Därför att en del av slaggämnena vid fosforitutvinning antänds spontant vid kontakt med sydut i luften blir vattenlösliga samt förgiftar vatten och mark med radioaktivitet. För det tredje därför att utvinningen planerades att ske inom den höjdsträckning där de flesta estländska floder rinner upp. Fosforitutvinningen riskerade därför att göra vatten till samtliga floder i norra och västra estan odrickbart för både människor och djur förlama jordbruket samt förorena angränsande delar av Östersjön. Motståndet mot dessa kommunistiska och koloniala planer blev därför en viktig del av det sena 80-talet och det tidigare 90-talets fredliga frigörelse, den så kallade sjungande revolutionen i Estland. Östländarnas oro var lätt att förstå eftersom den kommunistiska planekonomin redan förvandlat stora delar av Västland och övriga Baltikum till ekologiska katastrofområden. I Narva spreds mängder av luftföroreningar från de jätterika värmekraftverkens korstenar och kylvattenbassänger. Tillsammans utgjorde de båda kraftverken Europas fjärde miljöförstörare när det gällde utsläpp av svaveldioxid. Istället för att rena Rökgaserna byggde kommunisterna så höga skorstenar att delar av utsläppen skulle nå till Finland och Sverige istället. Svavelföroreningarna från Narva var under den kommunistiska tiden metbara ända bort till den svenska nordanskusten. Vid detta kraftverken reser sig ett askberg med flera kvadratkilometer av kalk och svavelhaltig aska samt tungmetaller varav en del radioaktiva. Det askblandade gulgröna vattnet som används för att spola askahybrändugnarna hade ett p värde kring 12. Det räckte för att bränna hål på huden och någon var dum nog att känna på vattnet. I Enligt lokala miljövänner var 96% av barnen i narva sjuka. Dubbelt så många föddes i förtid och lungcancer förekom oftare än någon annanstans i det. I den dåvarande Sovjetunionen. Trots detta och trots Sovjetregeringens internationella åtaganden att minska svavelutsläppen med hälften till år 1995. Vid det kommunistiska planekonomerna bygga ett tredje jättelikt kraftverk i Narva. På upp till 2500 megawatt. Vilket jämföras med Sveriges största vattenkraftverk med 940 om detta tredje kraftverk hade byggts så skulle ha blivit Europas största enskilda källa till utsläpp av svaveldioxider. En del av affärsidén bakom detta tredje kraftverk var att sälja elkraft i Sverige. Om svenskarna avvecklade kärnkraften i förtid och drabbades av elbrist. Men kommunisterna förlorade makten i Östland. Och något tredje kraftverk byggdes inte i Narva. Mängden svavelutsläpp från kraftverken i Narva har under självständighetstiden halverats, mest på grund av minskad kraftproduktion. De stora fosforitgruvorna som redan byggs under den kommunistiska tiden, sex underjordiska gruvor och tre dagbrott, lämnade allt sitt avloppsvatten orenat till Finska viken och Peipesi-sjön som bildade en del av Estlands gräns mot Ryssland. Ett ännu större miljöproblem var och är fortfarande den radioaktiva halvön. Vi ser här, med här nära Narva. Där byggdes under den kommunistiska tiden en, upparbetnings, en upparbetningsanläggning för uran, torium och andra radioaktiva ämnen som var så hemlig att inte ens estländare fick besöka staden utan särskilt tillstånd. De radioaktiva resterna från upparbetningen skötes av i stranden, vilket redan för många år sedan gjorde badstaden helt oanvändbar. Vad värre är, ännu har ingen slutgivitig löst frågan hur det radioaktiva avfallet vi silla med ska förvaras. Så att inte den låga vallen ger vika och all radioaktivitet läcker ut i den finska viken. Läget var lika dåligt i löst eftersom som det kommunistiska planekonomerna även där bedömde företags även där bedömde företagsledarna och de anställda enbart efter hur mycket de producerade, inte efter hur de producerade. Bonus utgick till alla företag som påstås sig ha producerat mer än planmålen oberoende på hur mycket de slösat med råvaror och hur mycket giftiga luft- och vattenbesläppten förorsakat. Inte heller i Lettland fick man tala öppet om miljöproblemen. Under 60- och 70-talen förtegs, förnekades och hemligstämplades problemen trots uppenbara och överallt synliga skador på miljön. Företagsledarna och partibyråkraterna intresserades enbart för den ekonomiska planen betraktade miljöproblemen som en besvärande bisak eller som ett hinder för planuppfyllelsen större delen av miljöst, miljo, miljonstaden Rigas smutsvatten släpptes ut helt orenat i Rigabukten följden blev att fiskarna dog och att människor vid slutet av 80-talet inte längre fick bada vid de berömda badstränderna i bukten Jurmola Riga strand och Estniska Pernu. Ett annat mycket svårt drabbat område är trakten kring Venspils mitt emot Gotland där en stor oljehamn samt anläggningar för tillverkning av bland annat ammoniak finns. Genom den ovarsamma hanteringen av olja och oljeprodukter samt giftiga avfallsprodukter från ammoniaktillverkningen har hela området blivit hälsovårdigt. Ammoniakfabriken byggdes i samarbete med det amerikanska oljebolaget Occidental Petroleum som ägs av den amerikanska multimiljonären Armand Hammer, Lenins vän. Och Produktionen är främst avsedd för den amerikanska marknaden. Enligt den inhemska befolkningen synsätt har detta rysk-amerikanska samarbete bidragit till miljöförstöring och invandring och medfört enbart nackdelar för Lettland och det lettiska folket I folkmun kallas Ventspils för Lettlands Tjernobyl Litauens största miljöhot är kärnkraftverket Ignalina av samma typ som det som kraschade i ukrainska Tjernobyl Med hjälp av internationella insatser har åtskilligt gjorts för att förbättra livssäkerheten vid detta verk Bara de mest Optimistiska övertyger om att faran för ett nytt Tjernobyl är över för all framtid. För alla andra i Baltikum och grannländer borde Ignalinaverket vara en fortsatt källa till oro. En del av det kommunistiska arv som hotar oss alla. Avslutning. Kapitel 8. Ingen hedersvärd människa tror det idag kunna ifrågasätta att kommunismen och kommunisterna begått brott mot mänskligheten i Baltikum frågan blir då om dessa brott ska glömmas bort och förlåtas eller bestraffas vem ska i så fall döma vem ska dömas och hur ska det ske en rad ledande nazister ställdes som bekant inför detta i Nynberg 1946 samt döndes för sina brott mot freden sina krigsförbytelser och sina brott mot mänskligheten men ännu har inte en enda kommunist dömts för motsvarande brott i Baltikum eller övriga Östeuropa. Om det alltid är fel att begå brott mot mänskligheten oberoende av vilken ideologisk uppfattning brottsligen vägleds av vore det moraliskt riktigt att genomföra en andra Nynberg-rättegång, den här gången mot kommunistiska krigsförbrytare till att börja med i forna sovjetunionen i Östeuropa. Enklast vore att låta internationella domstolen Haag, som redan dömt krigsförbrytare i det forna Jugoslavien få sitt mandat utvidgad till att gälla hela, hela det forna Östeuropa och Sovjetunionen. <skratt> De baltiska folken kan enligt sina nationella lagar lagföra dem som begått brott mot mänskligheten på deras territorium. I Lettland arresterade, arresterades en av ledarna för hemliga polisen under Stalin-tiden Alfons Noviks i mars 94 dömdes i december 1995 till livstidsstraffarbete och dog som 88-åring på ett sjukhus i mars 96 När kommunisterna ockuperade Lettland i juni 1940 hade Noviks blivit säkerhetschef i staden Pils, och när kommunisterna kom tillbaka 45 blev han säkerhetsminister och chef för den hemliga säkerhetspolisen NKVD, senare kallad KGB. Inför detta erkände han sina handlingar men menade att han bara lytt order. En ursäkt som inte godtogs av Nynberg tribunalen och inte heller av domstolen i Riga. I Estland har man ställt några fona säkerhetsmän till svars för deras roll i Stalintidens deportationer. Den, första, den där första som åtalades var den då 85-åriga Vasili Ris i mars 1996. Men på grund av hans bräckliga hälsa sköts rättegång rättegången upp flera gånger och han, han avlidde också innan rättegången hade inlätts. Han hade varit säkerhetschef på Ösel och undertecknat arresteringsbeslut för 340 människor som senare avrättades. Även Michail Ryzhkov som var säkerhetschef i Västra Estland och ansvarig för ett stort antal deportationer därifrån han avlidde innan någon ställdes inför rätta. Den första som dömdes i Estland var den då 73-årige 73 Johannes Klassep, som den 22 januari 1999 erhöll åtta års villkorligt frihetsstraff med en tvåårig prövotid för att han har skickat och försökt skicka tio familjer till Sibiriska läger. Och den 10 mars 1999 döndes ännu en detta sovjetisk säkerhetsman den då 80 80-årige Vasili Beskov till åtta års frihetsstraff med 3 årig prövotid för att den har sändt försökt sända iväg nio familjer och flera andra deporterade väntar på sina rättegångar. Den estniska säkerhetspolisen har bara haft råd att avdela fem till sex personer, varav fyra historiker, för att studera 1941 och 1949 års massdeportationer. Forskarna Tvingas gå igenom tiotusentals akter från gamla sovjetiska arkiv Att försöka hitta bevis eller indicier mot enskilda personer som kan ställas inför rätta. Arbetet är mycket tidskrävande Under två år samlade de exempelvis ihop 32 stycken band med sammanlagt 8570 sidor om en ökänd deporterare, Idel Jakobsson, som under åren 1940-1950 ledde den hemliga sovjetiska säkerhetspolisen NKVDs undersökningsavdelning i Estland. Men en rättspsykiatrisk undersökning visade att Jakobsson inte längre var förmögen att ansvara för sina handlingar. och Jakobsson hann också avlida innan rättegången han inledas åsikterna i Estland går isär om det meningsfulla med dessa rättegångar när säkerhetspolisen i Estland framförde anklagelsen mot den ovannämnde eh, Klaasep tillfrågades en rad politiker om sina reaktioner Ordförande för det numera enda ryska partiet i parlamentet Viktor Andreev menade att man måste ta ställning till massdeportationerna. Men han var osäker på om den rättsliga vägen var riktig. Och framförallt så såg han ingen mening med att straffa enskilda individer. Den liberala statsvetaren Igor Gräsin ansåg det däremot självklart att alla som begått krigsförbytelser eller brott mot mänskligheten måste ställas inför rätta. Även om man av humanitära skäl kan avstå från att verkställa straffet. Enligt den konservativa parlamentsledamoten en Tarto, som var 18 år när han för första gången greps av de sovjetiska säkerhetsorganen och sammanlagt dömdes till drygt 25 års frihetsstraff av kommunisterna, är Estland skyldigt att åtala alla som frivilligt eller medvetet deltagit i exempelvis deportationerna? Enligt honom har Estland åtagit i detta genom att underteckna FN-konventionen FN om att krigsförbytelser och brott mot mänskligheten inte kan preskriberas genom att anta motsvarande lag år 1994. Men en annan konservativ politiker advokaten Urmas Arumai menade att det vore bättre att förlåta än att ständigt riva upp sår och hålla spänningar vid liv framförallt eftersom det Estniska folket ändå visat vad man anser om det förflutna genom att välja en egen, icke-kommunistisk väg Riksåklagaren Indrek Melak menade att parlamentet kan ta ställning till kommunismen som politisk system medan domstolarna granskar enskilda människors eventuellt brottsliga handlingar President Lennart Meri förklarade efter den första domen mot en deporterare vi kan förlåta allt, men bara under förutsättning att vi fått veta allt om det. I alla de tre baltiska länderna måste kandidater vid allmänna val skriva under en förklaring. Att de aldrig arbetat för främmande makters säkerhetstjänster mot det inhemska folket. Dessa förklaringar kan bara kan bara ojittigt förklaras av domstol- Varken de för detta sovjetiska säkerhetstjänsterna eller deras västliga motsvarigheter har delat med sig av sitt material om sovjetiska agenter i Baltikum till de baltiska domstolarna eller massmedier. Däremot har flera för detta med visst frågetecken, KGB och GRU-agenter lyckats bli valda till de baltiska parlamenten. I Lettland upptäcktes namnen på fem parlamentsledamöter på KGBs efterlämnade registerkort. Riksåklagaren intygade att korten var äkta. Men tillade att det inte bevisar några nära band till KGB. Parlamentet beslöt med rösterna 46 och 17 att avstänga de fem från parlamentarisk verksamhet till den sak prövas i domstol. Fyra av de anklagade frikändes i brist på bevis. Men den fjärde, utrikesministern Georg Andrejevs, avgick frivilligt i juni 1995. Han hade då i en tidningsartikel erkänt att han 1963 låter sig värvas som KGB-agent för att lättare kunna göra karriär som narkosläkare och får resa utomlands. Andreas menade att han inte skadat någon genom sitt samarbete med KGB utan tvärtom varnat människor som stod under övervakning. Han avgick dock eftersom han brutit på ett landets lag genom att inte uppge sina band till KGB. I maj 1994 beslutade också det lettiska parlamentet att enskilda människor har rätt att granska vad som står om dem i KGBs efterlämnade arkiv samt att bara domstol kan ge andra tillgång till deras handlingar och att enskilda och företag som har tillgång till KGBs dokument måste lämna dem till ett statligt centrum för att dokumentera följderna av totalitära regimer. Samt att uppgifter om enskilda människors band till KGB inte får publiceras under de närm närmaste tio åren. Ett år senare ändrade Stenlätiska lagstiftningen så att KGB-agenter numera får ställa upp i allmänna val. Det innebär inte att man i Estland blir likgiltig till tidigare samarbete med kommunistiska eller nazistiska säkerhetsorgan. Bara att man vill undvika att sådana uppgifter används för privat eller pri politisk utprästning. Och att enskilda anklagas utan juridisk granskning. I Estland måste förrätta sovjetiska agenter anmäla sig till Säkerhetspolisen senast den 1 april 1996. Det som inte gjorde det skulle få sina namn publicerade om Säkerhetspolisen hade bevis för deras tidigare verksamhet. Bara 1150 och de uppskattningsvis 10 000 agenterna hade anmält sig när tidsfristen löpte ut. Knappast någon demokrat i Baltikum ifrågasätter att ockupationsmaktens säkerhetstjänster från NKVD till KGB och deras militära motsvarighet GRU skulle betraktas som brottsliga organisationer och verksamhet för deras räkning ska ses som dansfredis. Men kan och bör man kriminalisera kommunistpartiet och deras Frågetecken. Om partiet förklaras brottsligt på grund av sin medverkan i brott mot mänskligheten i Baltikum ska då även för detta partimedlemmar betraktas som brottslingar eller ska utöver medlemskapet även krävas att man begått konkreta bevisbara brottsliga handlingar ska i så fall för detta partimedlemmar förbjudas att kandidera vid allmänna val och innehåll av kommunala ämbeten Ja. I Lettland förbjöds kommunistpartiet den 23 augusti 1991, alltså två dagar efter gammelkommunisternas misslyckade kuppförsök i Sovjet och efter att Lettlands parlament återförklarat landet självständigt. Personer som varit aktiva i kommunistpartiet efter den 13 januari 1991, då Gorbachev led sovjetiska säkerhetsstyrkor gå till angrepp i Riga eller i de pro-sovjetiska organisationerna Interfrott eller Räddskokommittén uh, och stödde gammelkommunisternas kuppförsök i augusti 91 får inte kandidera vid allmänna val gammelkommunisternas kommunisterna, ledare Alfred Rubix som också var Riga sista borgmästare under kommunisttiden dömdes i juli 1995 till åtta års fängelse att han i samarbete med sovjetiska säkerhetsstyrkor försökt störta den lettiska regeringen åren 1990-91. varvid sex människor dödades i januari 1991. Han släpptes hösten 1997. Och I parlamentsvalet följande höst gick Rubiks parti ihop med två andra vänsterpartier som tillsammans fick 16 av de 100 platserna i parlamentet. I Estland gick det fona kommunistpartiet som bytte namn till Demokratiska Arbetarpartiet inför 99 års parlamentsval ihop med ett ryskt parti och fick därigenom ett par företrädare i parlamentet. I Litauen lyckades en för detta kommunistledare, Argidas Braukasus oh, Braukas, till och bli vald till president efter frihetshjälten Landsbergisk men kaskas efterträddes i sin tur av en konservativ Litauer från USA Valdas Adamkus Litauens parlament antog den 10 december 1998 med 68 röster för och ingen emot en resolution som fördömde den kommunistiska ideologin och dess följder för Litauen parlamentet ansåg att tidigare kommunister är moraliskt och politiskt ansvariga för det brott mot mänskligheten som har begåtts i kommunismens namn. Därför krävde resolutioner och inskränkningar av tidigare kommunisters framtida politiska verksamhet. Dagen efter beslöt parlamentet dock att slopa detta krav. Man stod dock fast vid att dagens kommunister har ett moraliskt och ett politiskt ansvar för gårdagens kommunistiska brott. I alla tre Baltstaterna har dock åtskilda förrätta medlemmar av det gamla kommunistpartiet valts till parlamenten som företrädare för andra partier. För egen del har jag som övertygad antikommunist varit beredd att samarbeta också med. Tidigare medlemmar av Estlands kommunistparti, och i några fall också med för detta KGB och GRU-agenter. Dels därför att åtskilliga av dem tycks mig ha lika lite tillövers för kommunismen som jag själv. Dels därför att jag inte har velat döma människor som vuxit upp och levt under betydligt svårare förhållanden än jag själv. Däremot har jag svårare att förstå hur politiskt medvetna människor i frihet via länder som Sverige jag skulle ha gått med i ett kommunistparti eller tidigare kommunistparti och till och med kallas det för kommunister också, än idag ett årtionde efter Berlinmurens fall omvärldens ansvar den som tagit del av vittnesbörden om kommunismens folk- och kulturmord i Baltikum undrar kanske varför det länge varit så tyst om den i omvärlden en förklaring är att de. Kommunistiska brotten i Baltikum begicks vid fel tid och av fel makthavare. När Baltikum ockuperades i juni 1940 var västvärldens blickar vända mot Paris som just höppade falla för de tyska nazisterna. Och När de första stora deportationerna från Baltikum ägde rum i juni 1941 var omvärlden mer. intresserad av det förestående nazistiska anfallet på de kommunistiska vapenbröderna i Sovjetunionen. Sedan glömde de flesta opinionsbildare bort eller... Struntade i att det kommunistiska Sovjetunionen under två <kör> av andra världskrigets fem år varit lederat med den nazistiska Tyskland. Att miljoner ryssar och andra sovjetmedborgare förlorade sina liv i kampen mot nazismen gjorde det svårare för Balten att vinna förståelse och gensvar när de vittnade om hur hundratusentals Balter mördats av kommunisterna. Få brydde sig om det små baltfolkens företrädare när dessa anklagade en stormakt. makt som under en del av andra världskriget var allierat, var allierat med de demokratiska västmakterna och därigenom blev en av de andra världskrigets segramakter. De ansvariga för kommunismens folkmord i Baltikum och Östeuropa tilläts till och med att sitta med vid Nynberg-rättegången mot nazistiska krigsbrytare och döma de ansvariga för nazismens brott mot, mot mänskligheten. Boken Kommunismens svarta bok Citat Medan Himmlers och Eichmanns namn blivit kända i hela världen som symboler för det samtida barbar, barbariet har de flesta inte hört talas den den kommuniska ledare, namn som Jagoda och Gershov Eftersom det alltid är segrarna som skriver historien. Blev Auschwitz och Böckenwald med rätta våra värsta grymhetsord, men få människor i västvärlden blev lika medvetna om Kollima och Magadan, inte ens sedan Valam Shalamov, upp utgivit sina berättelser från Kolyma, utgiven på Bronberg's förlag i Uppsala 1982. Och Alexander Solzhenitsyn, sin storverk om hela Gulararkipelagen. En del har än idag inte hört talas om dessa kommunistiska förintelseleger. Fast kommunisterna började med sådana leger före nazisterna och mördade ännu fler människor i sina läger. Och hur många känner ens till forskare och författare som Rudolf Rümmel, som i en rad verk försökt att dokumentera detta statliga och ideologiska massmördade Kommandanten för Auschwitz, Rudolf Höss Konstaterade i sina memoarer att Säkerhetspolisens ledning hade sänt oss lägerförståndare En detaljerad dokumentation om den ryska koncentrationslägren På grundval av vittnesmål från lägerflyktingar Hade förhållandena där skildats in i det minsta detalj det betonade särskilt att rysarna förintade hela folkgrupper genom att sätta dem i tvångslig arbete. En slags diktatur får naturligtvis aldrig användas för att försvara, förtiga eller förminska grymheten och ett annat slags diktatur och dess övergrepp. Därför är det nu hög tid att minnas offren för både nazismens och kommunismens brott. Mot mänskligheten Och så långt möjligt ställa dem som hittills sluppit undan till svars för sina brott. Det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa efter andra världskriget kallades av många för en sovjetisk befrielse av dessa folk. Fast förtrycket bara bytte form och färg. Aningslösa eller sydiska makthavare i väst som den amerikanska presidenten Roosevelt, vilket under toppmötet på Hjalta 1945 prisgav Östeuropa och Baltikum till kommunisterna, trodde till och med på Stalins försäkringar om fria val i de så kallade befriade länderna. Tystnaden och kommunismens brott mot mänskligheten i Baltikum berodde till en början alltså delvis på att de flesta människor i väst inte hade en aning om vad som hände på andra sidan Östersjön under och efter andra världskriget. I Sverige bidrog hon nog också skamkänslor över 1946 års baltutlämning samt det snabba och snöda erkännandet av den kommunistiska ockupationen till Tyskland. Sverige erkände ockupationen våren 1941 som första land i världen efter Stalins dåvarande bundsförvandl hittade Tyskland den kommunistiska ok ockupationen av våra baltiska grannländer Efter kriget blev de baltiska länderna praktiskt taget slutna områden för västerländska journalister Hur många svenskar har än idag en aning om att de baltiska, om, om, baltiska kampen mot den kommunistiska ockupationsmakten var den långvarigaste och den blodigaste i Europa efter kriget När baltiska Grillarkämpar fängslades, torterades och i de flesta fall avrättades eller sändes till civiliska arbetsläger. Dröjde det åratal innan vi i väst ens fick reda på deras namn. Dessa blev på sin höjd föremål för fotnoter i ökända exilhistorikers föga uppmärksammade verk. Men för den som verkligen ville veta fanns hela tiden information att hämta om kommunismens illdåd och ineffektivitet i allmänhet och Baltikum i synnerhet. En rad tidigare partimedlemmar vittnade om klyftan mellan kommunistisk teori och praktik. Exempelvis Richard Grossmans antologi Vi trodde på kommunismen Utgiven på natur och kultur i Stockholm 1950 En rad avhoppare och flyktingar undan kommunismen lämnade skakande vittnesbörd Bland dem Viktor Kravtchenko I boken Jag valde friheten Natur och kultur i Stockholm 1947 han utsattes för en liknande förtalskampanj från franska och andra västeuropeiska kommunister. Den är för detta trotskist skildrade i boken Konstellationsläger världen sina egna erfarenheter från nazisternas konstellationsläger och krävde en undersökningskommission också om kommunisternas motsvarande läger. Franska kommunister med den överkända diktaren Louis Aragon i spetsen förnekade förekomsten av sådana läger i samma tid som miljoner och åter miljoner oskyldiga också kommunister försmäktade i dem När det gäller Baltikum försökte baltiska centralorganisationer i en rad länder däribland USA och Sverige sprida information som senare visade, sig ha, visade ha varit anmärkningsvärt korrekt också den amerikanska kongressen Utgav den väl dokumenterade skriften Nazi Soviet Conspiracy and the Baltic States Diplomatic Documents and Other Advice Utgiven 1948 Och det brottsliga samförstånd mellan nazist och kommunistledare Som lade grunden till ockupationen av folkmorden i Baltikum Från 70-talet kunde den sovjetiska säkerhetspolisen Knappt göra en husundersökning hemma hos någon baltisk oliktänkande utan att Amnesty International den svenska hjälpsamtalen för politiska fångar i Estland lettiska socialdemokrater i Sverige eller litauiska aktivister i Vatikanen och förenta staterna fick reda på det och informerade alla som ville veta vad som hände om de baltiska frihetskämparna Men fortfarande engagerade sig många fler för politiska fångar som Nelson Mandela i Sydafrika och före palestinska motståndsmän i det av Israel, ockuperade områdena. inför för demokratiska motståndskämpar som Mart Niklus i Estland. Frisis Menders och Linnards Grantins i Lettland. Och Ballis Gajokassas i Litauen. Enskilda journalister gjorde lysande insatser. Men det saknades systematisk bevakning av utvecklingen på andra sidan Östersjön Var eller var annan dag kunde vi under 70-80-talen följa den israeliska ockupationspolitikens övergrepp mot palestinier skakande artiklar i radio och tv Många upprördes när palestinska demonstranter utvisades och den svenska riksdagen ordnade vid något tillfälle en särskild debatt därom Men när de kommunistiska ockupanterna i Sveriges närmaste grannländer Hängsles, eller utvisade fredsälskande och törstande balter och det länge tyst. Inga tv-bilder. Inga ekoinslag, Inga specialdebatter. I riksdagen. Om vi inte hade varit så bortglömda av världens offentlighet hade vårt öde kanske blivit blidare än vad som nu var fallet sade det Estländska kulturrådets ordförande Ignar Fjuk. FJUK till mig i slutet av 80-talet men än är det inte för sent för omvärlden med Sveriges spetsen att ta sitt ansvar Verklighetens tyngd segrar till slut över tystnadens konspiration mot de baltiska frihetskämparna Det började med flera utmärkta inslag i TV2s rapport under våren 1988 där Göran Sjöstrand Rapporterade om utvisningar av baltiska demonstranter Fortsatte med återkommande rapportering av sakkunniga journalister som Televisionens Kent Wendströms, Wendström Radions Kjell Albin Abrahamsson och Anders Eriksson Dagens Nyheters Harald Hamrin Svenska Dagbladets Elisabeth Krona Dagens Industri Sten Sjöström Apressen och Aftonbladets Thomas Svensson med flera Uppmärksamheten i medierna lockade och i några fall tvingade fram allt fler politiker till allt mer frispråkigt stöd för den fredliga fredskampen i Baltikum. Men de gamla kommunisterna som genom sina gamla förbindelser med partikamraterna på andra sidan Östersjön hade kunnat göra störst nytta om de besinna sitt moraliska och politiska ansvar dröjde med att göra upp med sitt rent ryska arv i den baltiska frågan Svenska kommunister och Baltikum Flera av senare års mjuka svenska salongskommunister sådana som före partiledaren CEO Hermansson anslöt sig till det svenska kommunistpartiet när det som allra hårdast försvarade Hitlers och Stadins överfall på våra gemensamma grannländer Danmark och Norge i väster som Finland, Estland Lettland, Litauen Polen i Östland. i öster eftersom Hitler och Stalin fortfarande var bundsförvanter och det svenska kommunistpartiet bara till namnet var ett svenskt parti i praktiken bara en avdelning av den kommunistiska internationalen hyllade det svenska partiorganet ny dags utsändade nazityska trupper som ockuperade Norge i april 1940 den 24 april 1940 förklarade den svenska kommunisttidningen ny dag citat något hat mot de tyska soldaterna finns inte man ser ofta norska arbetare och tyska soldater i gardtörnen eller på ölstugorna inbegripna i kamratliga meningsutbyten slut citat samma försvar för främmandet förtryckade preglade det svenska kommunisternas rapportering om ockupationen av Baltikum sommaren 1940. Redan den 5 oktober 1939 hade kommunisttidningen Ny Dag försäkrat citat Sovjetunionen hotar inte utan tvärtom slår vakt om de små staternas integritet. Ingen småstat i Europa kan för närvarande känna sig tryggare en Estland i frågan om sin fortsatta existens. Slutsitat. Sedan när Stalin i samförstånd med Hitler låter sina trupper införliva Estland, Lettland, Litauen, Östra Polen och det rumenska Besserarabien, vad står det va? Dagens Moldavien, samt försökt införliva Finland, jublade kommunisttidningen Ny Dag den 26 juli 1940, citat, Randstaterna har med den stora socialistiska arbetarstatens hjälp befrias från beroendet av de imperialistiska stormakterna. Slutcitat. Ockupationsmaktens skenval kallade kommunisttidningen dag den 8 juli 1940 för det första fria folkvalet. Konstaterade. Den 22 juli samma år enlöst jubel och Baltikumstater blev socialistiska. Tidningens chefredaktör Gustav Johansson, cd mera i många år, kommunistisk riksdagsman, skrev efter en rundresa i det av kommunisterna nyligen ockuperade Baltikum. Citat: Jag har sett tre länder som förut hörde till Europas värsta reaktionära terrorländer förvandlades förvandlade till fria. Sovjetrepubliker genom en fredig revolution. Slutsitat. Det skrev Johansson i sin broschyr Resa i Baltikum, utgiven av partiets eget förlag 1940. Med en svår underträffad formulering kallade han där den kommunistiska ockupationen för Röda arméns förstärkning av garnisonerna på sidan 11. Tilland dess fortsatte svenska kommunister i några årtionden att försvara förtrycket och ryskningspolitiken, Militariseringen och miljöförstöringen samt det planekonomiska systemet som för, som för varje år så gick gjorde balterna fattigare än sina grannar i övriga Norden. När historiens hittills största massmördare Josef Stalin dog Ordnade också det svenska kommunistpartiet ett sorgemöte och Centralkommittén förklarade Citat. Stalin är död. Det här var Sio Hermansson som höll det här talet. Citat. Stalin är död, vår tids största folkledare och statsman, den socialistiska samhällsgemenskapens geniala mästare. Kommunismens baneförare har gått i Tiden. Må Sveriges kommunister visa sitt föredöme när det gäller att förvalta arvet för vår tids största marxist, Josef Stalin. Må Sveriges kommunister hedra Stalins minne genom att bättre tillägna sig Stalins geniala lära och låta den bli vägledande för hela den politiska verksamheten under Stalins errika baner framåt till socialismen. Slutsitat. En av centralkommitténs medlemmar som senare blev en av de svenska kommunisternas massmedialt mest uppskattade partiledare under efterkrigstiden. C.H. Hermansson, Kan man heta så? C.H. Jag har inte fått veta vad det där C.H. betyder. Tillade för egen del. Och här kommer då citatet från C.H. Hermansson Som senare tog avstånd från det hela. Men här hyllade han alltså Stalin när han var avliden. Citat från C.O. Hermansson 1953. Va? Citat. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän. Han fortsatte Marx, Engels och Lenins verk. Systematiserade, berikade och vidareutvecklade marxismens teori under de nya betingelser som utvecklingen skapat. Under sin revolutionära kamp utförde Stalin nyskapande teoretiskt arbete på de mest skilda områden. Ekonomins, politikens, filosofins, krigskonstens, språkvetenskapens och kulturens och så vidare. På vart och ett av dessa områden är hans insats gigantisk. Ingen människa kan förstå vår tids problem utan att ha studerat Stalins skrifter. Utan att ha studerat Stalins teoretiska verk är man analfabet i ekonomin, politiken, filosofin och så vidare. Stalin har varit ledaren och läraren, inte blott för Sovjetunionens folk utan för arbetarklassen i alla världens länder. I vårt partis fortsatta arbete måste vi bättre än hittills utnyttja och i handling omsätta Stalins lära- Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främsta lärare. Slutsitat. Dessan tre år senare höll en av Stalins efterträdare Nikita Khrushchev sitt berömda hemliga tal inför den 20:e sovjetiska partikongressen där han avslöjade Stalin som den stund, stundtals sinnessjuke Massmördare han varit. Visseligen fördömde Khrushchev mest Stalins massmord på andra kommunister. Men i föregående nämndes också massdeportationer av hela sovjetfolk. Det hindrade inte Khrushchev själv att ett halvår senare sända sen trupper för att dränka den ungerska revolutionen i blod under hösten. 1956. Uppgörelsen med stalinismen hade i alla fall inlätts innan det skulle dröja några årtionden till innan uppgörelsen med lenismen och kommunismen kunde börja på allvar i Sovjetryssland. När de sovjetiska maktavarna slut slutade att hylla Stalin upphörde också lovsångerna till honom från de lydiga svenska kommunisterna. Men ännu i sitt tal inför den sovjetiska partikongressen 1976 utbringade Lars Werner leven för vänskapen mellan de sovjetiska och svenska kommunisterna samt för vår gemensamma kamp för fred, demokrati och socialism. Samma år ställde Werner upp för vänsterpartiet kommunisterna vid den världskommunistiska kongressen i Berlin. Där förklarade Werner med flera till och med. Citat, kommunister har i alla tider kämpat, kämpat för det demokratiska fri och rättigheterna. Mot alla som vill att angripa dessa rättigheter. Det var slut citat. Lars Werner och hans kamrater sa det dock ingenting. ...om det baltiska folkens demokratiska fri- och rättigheter. Med åren lärde de sig att det inte i onödan försvara förtrycket i Baltikum... ...utan att för den skulle vilja eller våga stödja det baltiska frihetskampen... ...mot den kommunistiska stormakten. Sålunda vägrade Vänsterpartiet, kommunisterna, VPK att delta... I den baltiska freds- och fredskryssningen sommaren 1985. Och när dåvarande partiordföranden Lars Werner i Expressen den 27 juni 1988 fick frågan, man tyckte att Estland, Lettland och Litauen borde få vara fria och självständiga stater, svarade han. Citat, ja. Och man kan bevisa till exempel genom en folkomröstning att de vill bryta sig ur Sovjetunionen. Slut, citat. Men på följ, följdfrågan, man kunde tänka sig att hos sovjetledarna kräva en sådan folkomröstning, svarade Werner. Citat, jag ger inga råd till andra, jag har fullt kå med att få råd själv. Slutcitat. Visst hade Lars Werner vid den tiden problem med kamrater i sitt eget parti som ogillade hans bufflighet mot kvinnor och hans spritbruk. Men var interna partibråk sked nog att avstå från att aktivt stödja hela Grandfolks frihetskamp efter årtionden av folkmord och förtryck. Och visst hade väl Werner givit en del råd i internationella frågor, frågor till exempel till USA att sluta stödja regimen i Nicaragua var det inte minst lika fel med sovjetiska kommunistyrkor i Baltikum som med amerikanska kapitalisters stöd till kontras i Nicaragua I en annan intervju är ungefär denna tid för tidningarnas telegrambyrå i oktober 1987 fick värna frågan varför kommunismen alltid tycks innebära inskränkningar av den personliga friheten. Han svarade då genom att fram, framförallt hänvisa till utvecklingen i Sovjetunionen och fortsatte citat Även i de första östeuropeiska kommunistiska staterna tog man yttre hot som förevändning för inre ofrihet. Det finns ingen ursäkt för att man fortsatt med systemet när det inte längre är nödvändigt. Slutcitat. Nödvändigt? Frågetecken. När blev det egentligen nödvändigt? Med massmord, massförföljelser och massförtryck. För vem var det i så fall nödvändigt? Annat än för partiet och regimen. Men varför var det någonsin nödvändigt för svenska kommunister att försvara ett omänskligt? Och därigenom oförsvarligt system som kommunismen i makten. När engagemanget för Baltikum sak vaknade i det sena 80-talet Sverige började också några vänsterpolitiker att uttala sig frimodigare än förr. Partiets då nya visordföranden Gudrun Schyman uttryckte varmt stöd för den baltiska frihetskampen. Till och med Moskva-utbildade riksdagsmannen Bertil Måbrink talade om möjligheten för de baltiska folken att citat, få sina nationella, demokratiska och kulturella rättigheter tillgodosedda. Slutcitat. Om dessa rättigheter inte var och inte hade varit tillgodosedda, varför hade Vänsterpartiet inte stött dessa krav tidigare? Varför väntade det på att kommunisterna i Moskva skulle visa förståelse för dessa krav innan man själv vågade uttala dem? Hur många av dagens vänsterparti, sympatiserande vårbeträden, förskolelärare, skådespelare och andra, kulturutövare och andra har egentligen en aning om att deras partiföreträdare på Stalins order försvarade Hitlers ockupationer av våra grannländer, Danmark och Norge, samt folkmorden i Litauen, Lettland och Estland. Hur länge till dröjer det innan dagens vänsterpartister går till botten? Med sitt eget partis långvariga tystnad och därigenom medansvar för sina kommunistiska kamraters brott på andra sidan Östersjön. Och hur kan man förklara om än inte försvara att allt fler unga vänsterpartister idag är beredda att kalla sig för kommunister och försvara åtminstone Lenin. Någon har sagt att nazismen och det andra världskriget hade kunnat undvika som världens ledare bara läst nazisternas skrifter och tagit dem på allvar. Kanske gäller samma sak för kommunismen redan. Karl Marx föresade att kapitalismen skulle ersättas med proletariatets diktatur men han utvecklade aldrig vad detta skulle innebära. Lenin, Lenin förklarade i sin bok till proletära revolutionen att proletariatets revolution är ett styre som har erövrat och upprätthålls genom att proletariatet använder våld mot borgarskapet. Ett styre som inte inskränks av några lagar. Lenin erkände i samma bok att där det var nödvändigt för revolutionen borde arbetarklassen beröva kapitalisterna rösträtten och upplösa varje parlament som visar sig vara kontrarevolutionärt. Det var enligt Lenin den enda ståndpunkt som står i samständighet med marxismen. På denna punkt levde Lenin som han lärde, sedan, sedan hans parti bara fått en fjärdedel av rösterna i, rysk, i det ryska novembervalet 1917. Den nyvalda, den nyvalda församlingen upplöstes vid sitt första sammanträde också 5 juni 1918. Så blev det första fria valet, det sista fria valet i Sovjetstatens historia. Efteråt erkände Lenin själv, citat, att konstituerande församlingen upplöstes av Sovjetregeringen innebar en fullständig och öppen likvidering av demokratins idé. Slut, citat. I det svenska kommunisternas och senare i vänsterpartiets partiprogram konstaterades länge att i oktoberrevolutionen 1917 tog arbetarna och bönderna av makten i Ryssland. Men det som vänsterpartister och allt för många andra vann sig vid att kalla för oktoberrevolutionen var i själva verket en kommunistisk statskupp mot den demokratiska övergångsregeringen i Ryssland. Lenin och hans kommunister störtade inte saren, utan den borliga Kirinsky-regeringen som kom till makten efter februarirevolutionen 1917. Inte heller var det arbetare och bönder som grep makten i den så kallade stora oktoberrevolutionen, utan ett litet antal rödgarister, ledda av Lenins lilla elitparti, så kallade oktoberrevolutionen, ägde inte hans rum i oktober, enligt vår tideräkning, utan i November. Lenin låsades aldrig vara någon fredlig, demokratisk socialist. Han visade aldrig annat än förakt. Förakt för den allmänna rösträtten, för parlamentarismen, rättsstaten samt medborgerliga fri- och rättigheter som han kallade borgliga. Det hindrade honom inte från att kräva sådana här rättigheter för att underlätta det kommunistiska maktövertagandet som sedan skulle avskaffa dem. Före revolutionen krävde Lenin att de ryska myndigheterna ögonblickligen och utan inskränkning erkände pressfriheten. Efter den kommunistiska statskuppen avvisade han i ett tal inför tionde partikongressen pressfrihet med följande motivering. Citat. Vi önskar inte begå självmord och av den orsaken kommer vi inte att införa pressfrihet. Slut citat. För Lenin var detta inget uttryck för dubbelmoral. Han dolde aldrig att det enda moraliska för honom var handlingar som gynnade den kommunistiska revolutionen kommunistpartiets och proletariatets intressen. Lenin hade redan 1904 förklarat citat. Grundvalen för vår tro är att de inte existerar såna ting som sanning, rättfärdighet och dygd för oss är allt relativt, utom kommunismen som vi betraktar som källan till allt som är sant, rättfärdigt, gott och dygdigt. Slut, I sitt tal till Rysslands kommunistiska ungdomsförbund 1920 tillade Lenin att citat, Vår moral är fullkomligt underordnad den proletära, proletära klasskampens intressen Därför har Lenins lärjungar till skillnad från jesuiterna som falskligen tillskrivit satsen ofta låtit ändamålen än helga medel Den långsiktiga strategin har fått lämna utrymme för kortsiktig taktik så har förbryllat många andra Ett exempel så kostade många balter och andra livet var 1939 års nasi-kommunistiska pakt. Pakten återspeglar kommunisternas grundläggande taktik att samarbeta med ideologiska motståndare tills det blir tillräckligt starka för att krossa eller strunta i dem. Den ryska socialdemokraten eh, Plechanov genomskådade redan före 1917 års kommunistiska statsgrupp i Ryssland var Lenin och hans lärjungar menade med sitt tal om socialistisk enhet han sa att kommunisterna önskade enhet som människor önskat förena sig med ett stycke bröd de sväljade han fann stöd för misstänksamhet i Lenins uttalanden som detta och Socialdemokraternas deras plats är i fängelset och att oavsett om de öppet framtider som sådana eller som partilösa. Inför den 11 partikongressen tillade Lenin att våra revolutionära domstolar bör avrätta alla som öppet bekänner sig till socialdemokratin. Lenin och hans kommunister hade inget emot att samarbeta med andra socialister och socialdemokrater så länge de behövde stöd mot Tsaren, och så fort de själva gripet makten tog samarbetsviljan slut. Många socialdemokrater och Frihetliga socialister avrättades när de inte längre behövdes för kommunisternas syften. Andra spärdes in under den första konstellationslägen De senare skulle inspirera bland andra de tyska nazisterna. Resten tog det vara välkänt för alla som velat och vill veta. Proletariatets diktatur, som Lenin ville ersätta den, demokratiska, eller den politiska demokratin med, utvecklades till partiets diktatur över proletariatet och alla andra samt under Stalins tid till partiledarnas diktatur över partiet, proletariatet och resten av medborgarna Före det kommunistiska maktövertagandet i Ryssland förklarade Lenin att socialismen var en förutsättning för de olika folkens fred och frihet Han lovade att befria de fängslade nationerna i sarväldet som ibland kallas för folkets fängelse efter den kommunistiska statskuppen november 1917 förklarade den nya revolutionära regeringen att alla icke-ryska folk hade rätt att frigöra sig. Det som ville skulle få lämna det ryska imperiet. Lenin framställs därför ibland som en anhängare av principen om folkens självbestämmande rätt. Men han såg denna rätt enbart som ett medel att nå det högre målet, världsrevolutionen och proletariatets Diktatur. Så länge nationalismen bland icke-ryska folk riktade sig mot zarväldet var den med andra ord värd att uppmuntra. Men efter kommunistkuppen fick nationalismen inte större marschen mot ett socialistiskt samhälle. Röda armén sattes in och lyckades återinfliva Georgien, Armenien, Ukraina. Bitryssland, Centralasien, i kommunisternas sovjetryska välde. Lenin uppmuntrade också lokala kommunister att med våld försöka gripa makten i Baltikum i slutet av första världskriget. Försöken misslyckades, men den kommunistiska infiltrationen österifrån fortsatte. Men sedan ett Moskvasstyrt kuppförsök i Estland i december 1924 inte fått något folkligt stöd. Flygades kommunisterna vänta tills andra världskrigets utbrott inom Estland, Lettland och Litauen kunde ockuperas. Under tiden han, Stalin, avrättade de flesta ledarna för 1919 års kortlivade estländska arbetarkommun. Liksom 16 av 21 för detta medlemmar av samma års lettiska sovjetregering. Och kommunistiska centralkommittén samt 7 och 8 för detta medlemmar inom den litauiska sovjetregeringen. Estland, Lettland och Litauen fick en nåda tid på ett par årtionden innan de ockuperades medan Finland och Polen utom under andra världskriget bestått som självständiga stater in till våra dagar i det införlivade sovjetrepublikerna tillätts ingen, ingen som helst nationellt självbestämmande i det viktigaste partiorganet kommunistpartiet det kommunistiska Nationalitetspolitikens huvudfiende blev inte det största folkets, ryssarnas chauvinism, utan det små folkens, borliga nationalism. Under hela Sovjetstatens historia dömdes inte en enda ryss för det sistnämnda brottet, utan desto fler balter, ukrainare, kakaosister med flera dömdes till 25-åriga frihetstraff för att de hade krävt samma rättigheter för sitt eget folk, som för det ryska herrefolket. Lenin betraktade religionen på liknande sätt som nationalismen så länge kommunisterna kunde dra nytta av godtrogna kristna och behövde deras stöd. Lockade han dem genom att lova religionsfrihet. Efter det kommunistiska maktövertagandet Förklarades religionen vara en kapitalistisk kvarleva och där, därigenom dömd att ut För vi skull tillgrep Lenin och hans lärjungar aktiv dödshjälp för att påskynda processen Ateismen blev en oupplöslig del av kommunistisk teori och praktik utom i umgänget med troende i icke-kommunistiska länder samt utrikespolitiskt nyttiga organisationer av kyrkornas världsråd och värdsamfundet, eh, världsförbundet. Med tanke på allt som Lenin och hans efterföljare sagt och skrivit och dessutom genomfört i praktiken, är det svårt begripligt. att unga människor i vår tid kan se sig som hans lärjungar. Om det handlade om någon allmänt störd människa kunde man möjligen förstå dem. Men när det gäller till och med ordförande för ett politiskt ungdomsförbund som Jenny Lindall från kommunistisk ungdom. För det har man som upplevt kommunismen i praktiken. Är det lika skakande att höra en ung människa kalla sig kommunist? Uh, istället för att stolt kalla sig kommunister och påstå att kommunister i alla tider kämpar för de demokratiska fri- och rättigheterna. Borde dagens kommunister kanske skämmas och be om ursäkt att åtminstone lära sig något. Av sitt partis inte alltid så stolta historia. Socialdemokraterna Baltikum. Före och under andra världskriget gick Socialdemokratern som partiledaren Hjalmar Branting i spetsen. För stödet åt baltiska flyktingar. Efter kriget försökte baltvännen Branting driva på ett nordiskt erkännande av den nyblivna grannstaten i Baltikum medan högern hela tiden var mer avvaktande och fruktade socialistisk spitta från de unga radikala republikerna. Och Stockholms socialdemokratiska borgmästare Karl Lindhagen försökte för vinna stöd för tanken på ett förbund mellan alla småstater längs östersjön, både det baltiska och det skandinaviska. Efter andra världskriget sågs nästan inga socialdemokrater på det baltiska borgmästare. Också under dessa årtionden fanns politiker som stödde Balternas frihetskrav. Där ibland partiledare från Jarl Jalmarson. till Carl Bildt, Bertil Olin och inte minst Per Almark som fler till. Andra Teg, inte minst en annars internationellt inriktad politiker som Olof Palme. Hans morfar hade varit rektor för Tekniska Högskolan i Riga och hans egen mor hade vuxit upp i Lätland. Där även Olof Palme hade tillbringat sin barndom somrar. Vid mitten av 70-talet utsågs Palme, liksom jag själv, till hedersledamot av den demokratiska motståndsrörelsen i Baltikum. I Palmens fall, därför att de baltiska demokraterna trodde att Palmes vackra ord och de små folkens rättigheter också gällde Ester, Lätter och Klittauen. Men så vitt bekant uttalade sig Palme bara en gång offentligt till stöd för Baltinas frihetskamp. Men han som oppositionsledare höll högtidstalet under firandet av Estlands självständighetsdag i Stockholms konserthus i februari 1980. Därigenom hamnade de svenska socialdemokraterna under årtionden i en revsax i den baltiska frågan. Å ena sidan hade Palme i sitt tal krävt nationellt oberoende åt baltstaterna. Därigenom hade han och andra socialdemokrater svårt att kritisera andra som krävde både mänskliga och nationella rättigheter för våra baltiska grannfolk. Å andra sidan ville Palme inte störa sovjetledarna genom att säga vad han nog inne tyckte. Därför svarade han aldrig på någon av de otaliga artiklar där jag och andra under 70- och 80-talen efterlyste hans stöd för balternas frihetskamp. I riksdagens utrikesdebatt den 16 mars 1983 anklagade Olof Palme moderaterna för att återfalla. Till den en anda i syfte att befria Östeuropa som härskade på konservativt håll i väst under det kalla kriget. Under denna syn måste något av systemen gå under. Neutraliteten var snarast omoralisk. Under samma debatt anklagade Palme Moderaterna för att vara en säkerhetsrisk för den svenska säkerhetspolitiken. Året efter förklarade Olof Palme inför den socialdemokratiska parti partikongressen. Vi sysslar inte med antisovjetism. Eftersom sovjetstaten var den första, första som byggde på kommunismen, som med sin tur innebar, en ständigt mer eller mindre akut hot mot omvärldens och sin egen fred och frihet, borde det vara lika naturligtvis för övertygade demokrater att vara antisovjetiska och antikommunistiska. Palme varnade också för att teckna djävulsbilder och bedriva hets mot Sovjet. Med facit i hand måste man dock konstatera att även det som i Sverige och andra länder ansett som mest sovjetkritiska i själva verket var för lite kritisk och verkligheten var ännu värre än vi kunde föreställa oss. Under 70- och 80-talen anklagades jag av olika slags socialister ofta för överdrifter om Baltikum och Sovjet. Soviet. När jag nu bläddrar igenom vad jag skrev då finner jag mig snarast skyldig till en del underdrifter. Och jag kommer att göra en liten kortare paus här. Jag återkommer strax. Bilar rösten lite grann. För det är mitt enda jag ska bara branda. läst väldigt länge här nu tidsmässigt sett. Det är inte färdigt ändå här. Jag får se hur länge jag rinner in här också. Uh, jag ska se om jag kan läsa lite till här, vänta. Ah, uh, liten stund till. Det är ännu mer att läsa jag får åter återkomma sen. Nu ser det tillfälla. <kör> Bengt Westerberg slog i sitt första tal som folkpartiledare den 1 oktober 1983 fast. Och här måste vi verkligen hedra Västerberg. det var bra sagt där. Uh, ingenting skulle mer gagna en varaktig fred än om kommunistregimen i Sovjetunionen ersattes av en demokratisk regim. Uttalandet väckte visserligen ingen kritik från socialdemokratisk håll. Inte heller när Westerberg i augusti 1985 förklarade samma sak i en svenska dagbladet artikel där han direkt vände sig till Olof, Olof Palme. Du som så för frimordet fördömde dessa satansmördare på olika håll i världen. När skulle du tala i klartext också om dessa kolonisatörer. alldeles på andra sidan Östersjön? Frågetecken. Men när redan upprepade sin koppling mellan frihet och fred i ett tal inför partiets ungdomsförbund i januari 86. Vänta nu. Januari 86. Ja, Palme blev ju mördad i februari va? 86. Men då levde han fortfarande ja protesterade en av panelens medarbetare, före kabinettsekreteraren Sverker Åström och fick medhåll av eftertredaren Pierre Choury. Även vid en rad andra tillfällen kritiserade ledande, ledande svenska socialdemokrater andra politiker och opinionsbildare. Under 1988 års utrikesdebatt gick Socialdemokraternas dåvarande säkerhetspolitiske talesman Sture Eriksson till- Överraskande angrepp mot sin kollega i riksdagens utrikesutskott dåvarande moderat riksdagsmannen och sedermera partisekreteraren Gunnar Hökmark. Den hade i en riksdagsmotion och i en artikel för några landsortstidningar argumenterat för utbyggda förbindelser mellan Sverige och Baltikum samt stöd åt den baltiska frihetskampen. Den socialdemokratiska talesmannen förklarade att Gunnar Hökmarks uttalanden utgjorde utrikespolitiska ståligheter som tokigheter som man naturligtvis odlar på den extremmoderata kanten för att det möjligen ska ge en del exilbalter röster i höstens val. Sedan företrädare för folkfronterna i de tre baltstaterna av tydligare krävt full självständighet förklarade både Stur Eriksson och Pierre Choury att de baltiska folkfronterna inte krävde detta. Kjöri tillade i en senare intervju att han inte ville bidra till någon separatism där han och andra socialdemokrater, exempelvis utrikesministern Sten Andersson, i en uppmärksammad rapportintervju i TV2 den 2 november 1988 förmanade också Balten att inte gå för fort fram och inte vara för otåliga. Inom parentes, som om 50 år av folkmord och förtryck inte vore länge nog. Slut parentes. Istället skulle de samordna och samråda med Moskva. Det läser sägas, man kan ju tänka i motsvarande förmaningar till andra folk som kämpat för sin frihet och, och, och sitt nationella självbestämmande. Många minns nog också dåvarande utrikesministern Sten Anderssons uttalanden Under sin rundresa i Baltikum och Moskva hösten 89. Och mest uppmärksammat blev uttalandet att Estland inte är ockuperat. Vilket tvingade den estniska regeringschefen Indrek Tome, då själv medlem av kommunistpartiet, att öppet ta avstånd från sin svenska gäst påstånden. I Moskva förklarade Sten Andersson, Sveriges utrikesminister. Att den sovjetiska centralmakten måste behålla kontrollen över råvaror råvarotillgångarnas användning fast den sjungande revolutionen åtminstone i Estland utlöstes just av rädslan för att den sovjetiska centralmakten skulle 40-falliga fosforitproduktionen och därigenom förstöra en stor del av Estlands land, luft och vatten. Sten Anderssons uttalanden betydde på kort sikt ett bakslag för den baltiska befrielsekampen. Men på lite längre sikt bidrag, bidrog det till en helomvändning av den socialdemokratiska politiken mot Baltikum. Tack vare statsminister Ingvar Karlsons starka reaktion och Anderssons egen växande insikt om det olyckliga i hans uttalanden att länge ha varit likgiltiga och stundtals kallsinniga eller rent av fientliga mot Balternas frihetskrav blev även socialdemokraterna allt varmare anhängare av den fredliga frihetskampen på andra sidan Östersjön. Och Göran Persson visade sig från sin första stund som statsminister intresserad av hela Östersjöområdets utveckling. Varför dröjde det då så länge? Innan socialdemokraterna vågade ta det i klartext om det kommunistiska övergreppen i Baltikum. Och varför dessa ständiga varningar och förmaningar till Balten att vara försiktiga och inte få, inte få, få fort fram? Varför detta intryck av oro och olöst snarare än av glädje och hopp? När grannfolk höll på att kasta av sig det kommunistiska oket. En orsak var den naturliga rädslan hos ledarna för ett litet folk som länge levt, i skuggan av en stormakt, genom historien ofta, ockuperat och invaderat grannländer. Det var mindre riskfyllt att angripa fjärran förtryck i södra Afrika, sydöstasien och Sydamerika. Än det kommunistiska förtrycket i vårt närområde. Det är inte mycket att moralisera över. För små länders ledare ska i första hand se till sitt eget folks. Möjligheter att leva vidare i frihet och fred. Men när den egna politiken skildras som mer moralisk än andras. Fast man egentligen tillämpar samma dubbelmoral som de flesta. Kan intrycket bli löjligväckande. Hur många yngre svenskar tycks det ha blivit något av en moralisk chock när de insåg att Sverige som de trott för en mer moralisk utrikespolitik än andra och åtminstone under andra världskriget systematiskt gjort eftergifter åt den stormakt som för tillfället tycktes vara starkast i Östersjön en andra orsak till en del socialdemokraternas skepsis Inför den baltiska frihetskampen var nog deras syn på mellankrigstidens självständiga Baltikum. Få av efterkrigstidens socialdemokrater hade egna erfarenheter av dessa länder och föll därför lättare offer för sovjetisk och annan propaganda. Utrikesminister Undén förklarade i den svenska riksdagen Här står inget årtan här. Undén. Att den politiska mogenheten hos dessa folk inte var särskilt markerad. Om Undén avsåg att Balterna, liksom större delen av Östeuropa i den ekonomiska världskrigens spår, fallit offer för auktoritära diktaturer inför andra världskriget var det knappast ett gottavbart skäl att dessutom prisge dem och totalitära diktaturer under och efter andra världskriget. En del svenskar och Balter har också haft svårt att överensse med att en del balter deltog i nazisternas ljudutrotningar men det var knappast skäl nog att godta kommunistisk folkmord och förtryck. En tredje orsak har varit att en del socialdemokrater och andra vänstermänniskor inte velat stödja balterna för att de har uppfattat balternas frihetskrav som en högerfråga. Ett helt folks bör förstås inte uppfattas eller skildras som en fråga om höger eller vänster och upplysta människor bör klara av att ta ställning i politiska frågor utifrån vad som är rätt och fel, inte utifrån vem som råkat säga vad men allt för ofta har det varit viktigare att visa sig i rätt sällskap än att stödja rätt saker Olof Palme Gjorde vid ett flertal tillfällen uttalanden i denna anda. Till exempel när han varnade för att äntra någon slags korsståg och den typ som reaktionens krafter alltid står redo att organisera. En fjärde orsak till godtrogenheten inför kommunistledare i öst. Från Stalins till Gorbachevs tid. Alltså en fjärde orsak var godtrogenheten inför kommunistledare Öster från Stalins till Gorbatsjovs tid, Stalins bitredande utrikesminister svårt namn där hade blivit ökänd för sin roll som åklagare i Moskva-rättegångarna på 30-talet då han kallade de anklagade kommunisterna för att vara galna hundar som måste avlivas efter kriget meddelade han att en av de få svenskar som i sitt liv som insatt stått emot 1900-talets totalitära diktaturer Raoul Wallenberg inte fängslats av sovjetmakten. Mm. När Wallenbergs halvbror med flera sökte upp utrikesminister Undén ifrågasatte det den sovjetiska förklaringen. Vad utropade Undén? Tror ni att här Wysinski ljuger. När svaret blev jakande greps den andra som kyligger under av raseri. Detta är oerhört förresten. Fullständigt otroligt. Men det otroliga var förstås att den högt bildade socialdemokratiska utrikesministern hade svårt att misstro sin, koll sin kommunistiska kollega. Ändå hade Wysinski bedrivet ett ständigt dubbelspel från Moskva-rättegångarna och den nazikommunistiska pakten och den följande sovjetiska ockupationen av vårt grannland Lettland och operation som han personligen övervakade för Stalins räkning. Balterna hade lika svårt att bli trodda när de tidigt varnade att den senare sovjetledare Mikhail Gorbachev trots allt vackert tal om öppenhet, perestroika, förändring. Långt ifrån var någon demokrat och inte heller beredd att godta självständighet för baltstaterna. Men många i väst förblindades av makarna Gorbachevs världsvana sätt, samtalet om demokratis demokratisering, insåg balterna att Gorbachev inte var beredd att gå längre än till att godta val mellan flera kandidater inom ett enda tillåtet parti Kommunistpartiet När Balterna krävde självständighet hotade det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté under ledning av Gorbachev Balterna med förnyat folkmord Gorbachev letade också sända sovjetiska säkerhetsstyrkor mot obevetade civila i Vilnius och Riga i januari 91. För balterna var det obegripligt att en kommunistisk makthavare som låter sina stödtrupper med spader och bajonetter hacka i el kvinnor och barn i den georgiska huvudstaden Tibisi i april 89. Bara ett halvår senare kunde tilldelas Nobels fredspris. Viktigare än georgiska människoliv ansågs vara att han har släppt Östeuropa fritt. Skeptiska balter ansåg att Gorbatsjov snarare gjort en dygd av nödvändigheten sedan den amerikanska presidenten Ronald Reagan genom bland annat stjärnans krig krossat den sovjetiska kapprustningen. Och bara för att Gorbatsjov tvingas släppa det yttre imperiet visar han inte det minsta vilja att avstå från det inre imperiet, där däribland Baltikum. Ett år efter blodbadet i Tbilisi, Georgien, led Gorbachevs sovjetiska stridsvagnar massakrera 13 litauer, utanför TV-tornet i Vilnius. De baltiska folkfronternas ledare förstod inte hur omvärlden kunde kräva att de skulle kompromissa med en så benhård motståndare till baltisk självständighet och en så övertygad kommunist som Gorbachev. En femte orsak var kanske det förakt som många människor i öst visade för allt vad socialism hette. Den polska kulturministern förklarade i en artikel på Expressens kultursida att vi i Sverige gått för långt på den socialistiska vägen. Baltiska folkfrontsledare och socialdemokratiska sådana vill gärna bygga ut förbindelserna med Sverige på olika plan. Den fruktade den socialistiska smittan det kunde medföra. Den sjätte orsak kunde vara insikten att den svenska modellen knappast skulle kunna skedlas med gyllene medelväg mellan kapitalism och kommunism. Och kommunismen helt försvann från den politiska Europakartan. Svensk socialdemokrati skulle inte längre kunna utgöra den tredje vägens förebild som man hoppades om en politisk avgrund öppnade sig till vänster om socialdemokratin del människor skulle kanske dra sig för att söka sin hänvis i den rörelse som blev kvar närmast av grunden en sjunde orsak till den socialdemokratiska tveghågsenheten var kanske farhågor för att uppgörelsen med kommunismen i öst skulle göra människor i väst medvetna, inte bara om den diktatoriska socialismens omänsklighet. Den också om den demokratiska socialismens svagare sidor. Även en övertygad demokrat som den dåvarande framtidsministern Ingvar Karlsson betonade så sent som år 1983, 1983 i skriften Vad är socialdemokrati? Att inte målen, vara med den skilde socialdemokrater och kommunister. I denna skrift förklarade Inga Karlsson även, citat, Såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedlig att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd, slut, citat. Alla som en längre tid har ägnat sig åt journalistik eller politisk verksamhet har väl fält en del mindre kloka ytterhållanden. Men den kanske säger citatet ovan ändå något om den godtrogenhet inför den reellt existerande socialismen som funnits inte bara bland de mest sympatiska socialdemokrater. Långt in i borgerliga led har det i tid sedan tid funnits en föreställning om att Sovjet ändå är ett socialistiskt samhälle att socialism innebär en strävan efter jämlikhet. Även om man i Sovjet och andra av den helt existerande socialismens länder inte nått ända fram på denna väg. I Baltikum och Östeuropa har jag stött på svårigheter när jag har försökt förklara hur sådana föreställningar alls kunnat uppstå i väst med tanke på all den ojämlikhet och ineffektivitet som Präglat dessa kommunistiska eller socialistiska samhällen. En åttonde orsak till att så många socialister och andra inte stödde den baltiska befrielsekampen under efterkrigstiden var nog att de inte trodde att kampen skulle bli framgångsrik. Man gjorde sitt moraliska ställningstagande beroende på av en politisk sannolikhetskalkyl. När det så småningom tycktes möjligt och till slut troligt att Balterna faktiskt skulle lyckas frigöra sig vann de stöd också från de största skeptikerna och tidigare kritikerna. När måndags rörelsen till stöd för Baltikans frigörelse höll sitt 79 och sista måndagsmöte på Normans torg i Stockholm hösten 1991 tackade Moderatledaren Karl Bildt, initiativtagarna, två Moderater och två Liberaler. Socialdemokraterna hade ju då första maj-banderoller med alla folks frihet och hela världens fred. Och det borde också gälla balterna. Vi får tacka för den här uppläsningen idag. Ganska omfattande. Och det är faktiskt inte slut ännu där. Det var ännu mer att läsa, men för den här gången så får vi vi får återkomma senare tillfället och läsa det som är kvar att läsa ur det här. Kommunismen och Baltikum. <skratt> Ni läser här och jobbar för ögonen också om man ställer på så mycket skärmar så det rinner såna tårar och Inresningarna kommer användas här i program som kommer handla om kommunismen sen. Men de är bara 60 minuter. Det här är ju timmar inrest det här nu. Vi kan ju stödja oss också ekonomiskt här. 6-3-4-2-5-2-1-1 6-3-4-2-5-2-1 Och livesändning varje lördag 16.00 Gå bra att gå in på korta.nu, snedstäck, netradion. Tryck bara play. Till höger finns det länkar till era egna mediaspelare. nu snedstäck, netradion. Det Vi var en livesändning den 31 januari 2015. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här uppifrån Långsyttan i sydöstra Dalarna. Och det kommer ännu mer snö här. Men vi lämnar nu i alla fall januari månad. Vi har ett schemalagt program här klockan 20. White Voice från USA. Nu är det är ett ganska långt program. Och då lär är ju flytta till söndagarna. För, för programschemat går till korta punkt nu, snedstreck, veckans program. Korta punkt nu, snedstreck, veckans program. Sverigekanalen.com över 28 000 besökare snedstreck lyssnare och i mars kommer vi att placera 30 000 där Det är nästan 5 000 besökare och lyssnare per månad Sverigekanalen.com finns också på gallerhonet.tk, gallerhonet 1tk och sprid de här adresserna på Twitter och Facebook och debattforum och liknande så fler kan besöka och lyssna på Sverigekanalen. Så besök gärna sverigekanalen.com Kanal 1 spelas upp efter ett tag där det måste laddas den här sidan först en stund Enklast är att gå in på korta.nu snedstek netradion så trycker ni play och spelas kanal 1 upp Och På sverigekanalen.com finns också information om alla olika kanaler och grejer där vilka adresser och serveradresser och sånt allt fungerar normalt utan avbrott här och vi hade ett tekniskt fel i bålängd och falen den 29 som även påverkade långsyttan här. C-datorn verkar inte ha de tidigare problemen med enstaka avbrott. Avbrottet den 29 berodde på ett tekniskt fel bålängd i falen drabbade även långsyttan. Chatboxen.tk kan man se. Även om det inte uppdateras exakt jämt vilka servrar som är aktiva. Ni får pröva lite olika ställen och se. Ibland är bara en dator igång. Men eh, ekonomiska bidrag. Det går bra med 100 kronor. Eh, 634-252-1 På Sverigekanalen.com avdelningen Nyheter. Vi har ju en meny högst upp. Man går till avdelningen nyheter där. Man kommer in på nyheter på Sverigkanalen. Högst upp så ser man Jallrahornets försäljningsverksamhet. Böcker, skrifter och annat som ni kan beställa från oss. Där kan ni se de produkter vi har kvar. Det finns ju inga cd-skivor och sånt. De är ju uppköpta här. Milgård i Göteborg köpte ju en väldig massa saker tidigare. Bland annat också. Och stora beställningar som kom för några år sedan. Så det finns ju inga cd-skivor kvar. Men de är ju då rippade eller överförda som mp3. Ju. Äh, nu har jag ju hållit låda här så det är ju inte klokt alltså. Äh, jag måste verkligen. Men... Äh, jag ska förbereda också för White Voice här och se om det finns något nytt program Och ja det är ju nu över 28 000 då besökare och lyssnare och där har vi nästan 5 000 per månad va och eh, rekordet per dag i januari har varit 249 stycken på en dag där. Man får ju nästan betrakta också de som besöker sverkanalen.com som lyssnar också. som man kan lyssna också på kanal, kanal 1 och annat där. Det är så sån här mediaspelare där. Det är kanal 1 som hörs efter ett tag startar. Så det är bra tryck i, i den adressen kan jag säga. Och tipsa gärna fler också. Ni kan också söka på sverkanalen på Skype och på Twitter finns också sverkanalen.com. Vi kan göra som Dagens Nyheter följa Sverigeknaderna på Twitter vi kommer att dröja taget när jag fortsätter läsa vidare på den där sidan kan jag säga det var ju ganska långt där. det kommer nya program som handlar om kommunismens brott och om islam och sånt här där om islam är också från en sån här konferenser på engelska om islam verkligen är freden och kärlekens religion här debatter. Men de är ganska långa en del så det får inte plats på en timme. Uh, har ni synpunkter, åsikter så har vi då Sverigekanalen snabbla sverige.nu. Sverigekanalen snabbla sverige.nu. Och i fortsättningen så är en röstbrevlåda inkopplad på 022560143. Då kan ni gärna tala in era åsikter. Dygnet runt. 0225 60 143. Kvällstid. Måndag till fredag. Vissa kvällar mellan 18 till 20. Kan ni ringa till studion. Övriga tider är det röstbrevlåda. Och vissa livesändningar har vi telefon också. Men nu är jag så trött här så jag har läst in så mycket nu. 0225 60 143. Har ni synpunkter och åsikter så vill, vill ni tala in där så är det alltså en röstbrevlåda som ni kan framföra era åsikter. 02 25 60 143. Vissa kvällar, månad till fredag 18-20 så kan ni ringa till studion. Jag har en ny vägtelefon här som jag har bredvid mig. Den kan man inte koppla ut i sändningen. Det måste man lyfta på och lägga mot örat här. Men jag kan nämligen se när det blinkar till. Jag har en väggtelefon också. Men vi har en united telefon så funkar med telefonadapter här då. Till B och C-datorn och en högtalad telefon så funkar också till B-datorn. Jag har kört från B-datorn idag. Och C-datorn ser bra ut. Det är stabil och fin uppkoppling också. Så jag tänkte nästa lördag. Tänkte vi skulle köra live från C-datorn. Och karpstripan kunde inte medverka. Men nästa lördag så ska karpstripan medverka i livesändningen efter klockan 17.00 han bloggar inte så mycket heller men ni som har saknat karpstripan från Värmland finns det mycket att ta upp verkligen händer ju saker hela tiden nästa dördag kommer Karpstrypan att medverka och då tänkte vi köra, ja, köra från C-datorn har inte varit något konstiga avbrott där det som var den 29 det var något tekniskt fel på länge Falun som även drabbade Långshyttan ja herregud vad långt det var det där att läsa in Andreas King gick ju bort för några år sedan och jag vet inte hur gammal han blev men det måste ha varit någon sjukdom eller något slag för han gick ju bort alldeles för tidigt jag har ju en bok också från honom faktiskt med senare på omslaget som bär på en matpåse i någon förort. Boken är skriven 1972 av Anders Kung. Den ligger någonstans i bokhyllan här. Massa böcker här. Det handlar om invandringen till Sverige tror jag. Anders Kung har skrivit boken 1972. Han gick bort alldeles för tidigt. Vi har ju också boken Var där Isäl till exempel här utav Aschmedravi. Nu går ni in på svärkanalen.com avdelningen nyheter. Och högst upp så kan man se försäljningsverksamheten. Den kan gå in där. Det är böcker och skrifter och så. Det finns en del unika böcker här också som finns bara ett exemplar. Så att nu blir det musik och klockan 20 kommer White Voice. Jag ska se om det finns något avsnitt. Något nytt avsnitt här. Ja, nu har vi läst in. Och ändå var det inte färdigt än. Det var ännu mer att läsa in där. Men det vi får läsa vidare någon annan gång. där det som är kvar att läsa. Men det, det kommer att dröja ett tag. För att det var väldigt omfattande det här faktiskt. Och det är lite otäckt också att läsa upp sådana här saker. Verkligen. Det var några grymma... Grymma satansvin. Kommer svin? Och till och med eh, fängslade sina egna också där. Faktiskt. De utrensade sina egna också. Och skickade dem till Sibirien. Som var högt uppsatta också. Grymma jäklar alltså. Det alltså, fruktansvärt. Och Jurelina har ju medverkat också. Han, han har ju erfarenhet. Han jobbar också på estniska radio där tror jag det var. Eller, han var från Estland va. Men som sagt, för den här gången så får vi verkligen ta och uh, avsluta här. Uh, White Voice kommer klockan 20. Jag bjuder på musik. Hej! Vi